a tothom Això que esteu escoltant ara mateix és la ràdio contra banda rigorós directe al 91.4 de la FM sins esteu 84.5, sabeu que esteu escoltant la ràdio Bronca, ràdio Llibre, també de Barcelona, i el programa que comencem ara bateis del judici a la justícia. I bueno, per la gent que no estigui al cas, doncs explicar que aquest és un programa històric de la ràdio Bronca, que parrà una sèrie de qüestions doncs, actualment i gràcies també a la de la de la contrabanda, solidaritat entre ràdio lliures, clau que sí. Doncs podem realitzar en directe els dijos a través del 91.4 i després es, es repeteix diferit en els horaris històrics també de la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, horaris que són els dijous de 10 a 12 de la nit, els divendres de a 1 del matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda. I, bueno, doncs això, si esteu escoltant en aquests horaris i el 104.5 de l FM sapigueu que aquest programa es han repetit que ho sapigueu i ho tingueu en compte també doncs, a l'hora d'escoltar de, convocatòries, cada vegada es fem convocatòries a pocs dies, llavors amb les repeticions es poden despassar, i també, sobretot, doncs, a l'hora de participar en directe en el programa, perquè aquesta possibilitat la teniu doncs, impossibilitada, sense si ens escolteu des de Ràdio Bronca obstant això, us fem saber ja a tothom, a la gent de Ràdio Bronca oients de Radio Bronca, a la gent oient de Ràdio Contrabanda, que eh, tots els dijous eh, d'aquesta setmana d'11 i mitja a 1 i mitja, la setmana que ve de 10 i mitja a 12 i mitja podeu fer servir el telèfon 93-317-7366 per trucar-nos i participar en directe aquesta possibilitat sempre existeix i per últim també doncs, per escoltar-nos la gent internauta, sabeu que hi ha l'existència del podcast que és aquest fenomen internauta que ens permet, <coughs> perdó, ens permet penjar documents d'àudio a l'internet i d'aquesta manera anem a crear doncs, un arxiu en el qual podeu trobar doncs, aquest programa en els propers dies i programes de setmanes anteriors i mesos i anys anteriors i és doncs, bueno, doncs, una bona eina de consulta i també doncs, si hi ha molt d'interès en escoltar el programa i no s'ha pogut fer en el seu moment doncs, bueno, doncs, uns dies després tens aquesta possibilitat A partir d'aquí, bueno, bona nit, Francesc, què tal? Bé, bé, com anem? Bé, aquí li amb ganes, com sempre, a la ràdio, no? que és un espai en els que ens sentim molt a gust. Ja ho hem dit moltes vegades que l'existència de les ràdios lliures doncs, obedeix a la necessitat d'expressar-se a les persones perquè creiem en la llibertat d'expressió i també creiem en la llibertat d'expressió lliure en aquest cas doncs, al marge de, de dels canals o l'oferta no?, de l'estat, del sistema aquesta oferta que sempre està controlada, manipulada i condicionada no?, per als interessos d'algú que no som nosaltres que normalment no viu la nostra realitat en quant a quotidianitat en tots els aspectes no? ja podríem parlar de qüestions materials, econòmiques etc. i sobretot doncs, també a i les relacions, no? estar clar que quan et poses a mirar el que és la piràmide jeràrquica d'aquesta societat, doncs te n'adones que les relacions de la vall canvien molt, que les relacions eh, de la base de la piràmide doncs, són igual de planeres que és la base de la piràmide, no? I, i, i bueno, la majoria de casos doncs arriben a aquesta horitzontal desitjada gràcies a la qual doncs grups de persones ens eh, unim en projectes col·lectius com les ràdios no? i okay. posem els nostres esforços en comú per crear els nostres propis mitjans i d'aquesta manera doncs, eh, fugir buscant alternatives a aquesta ja dic, a aquesta oferta de l'estat del sistema que no ens convenç ni de bon tros perquè l'únic que serveix és per instrumentalitzar-nos com que no ens agrada que ens facin servir doncs creem els nostres propis mitjans i ens expressem per nosaltres mateixes no som professionals, ja ho hem dit milions de vegades no... això fa que a vegades cometem errades tècniques i de tota mena perquè som persones humanes amb les nostres virtuts i els nostres defectes però al mateix temps també ens dona l'avantatge de, de no estar condicionades només cap a nosaltres mateixes i les circumstàncies no? i que no ens devem a cap eh, amo ni a cap deu ni res d'això i bueno, doncs qui estigui d'acord amb aquesta sèrie de qüestions doncs segurament eh, ens escoltarà amb ganes i participarà d'alguna manera o d'una altra de, del programa i és el que a més ens agrada, ja ho hem dit moltes vegades, per això anunciem el telèfon 933177366 no? perquè ens encanta que ens troqueu i ens passeu la informació de primera mà que és amb el que nosaltres creiem, no creiem en els succedanis, no? allò de que quan la informació es va passant de boca en boca al final s'acaba deformant i transformant fins que arribés a una cosa incomprensible, llavors nosaltres creiem en la informació de primera mà per això ens agrada que ens telefoneu o també que vingueu a participar al programa i ens expliqueu les coses que, que estan passant. Dit això, pues res, a molt de mig introductori pues ja ens podríem llançar amb el que seria el programa d'avui tenim algunes notes petites per aquí amb informació sobre temes que bueno, tenen a veure amb judicis amb la mala anomenada justícia també tenem que veure amb tancaments locals que hi ha podríem parlar, doncs, de censura a la pràctica, també tenen a veure amb la repressió més pura i més dura, amb les cares de l'Estat o de les cares públiques, no?, diguéssim, i, bueno, altres coses de presons, algun comunicat, i dedudim també que hi haurà informació sobre judicis d'aquestes setmanes, no?, i també, bueno, després dedicarem alguna estona també a xerrada dels de, de nostres grans amics als llibres, no?, i i les coses que ens transmeten els llibres i com les podem fer servir en el dia a dia. I bueno, pues d'entrada podríem començar amb alguna cosa així com el tema de judicis. Aviam vale. que ha donat així l'última setmana, des de dijous passat, okay. en que ens hem trobat aquests dies. Sí. Pues, <coughs> per exemple ahir, ahir al matí vaig estar als jutjats socials de Granollers. Uh -huh i els jutjats estan totalment col·lapsats és a dir, tots els casos que hi havia ahir al matí eren més semblants treballadors, la majoria estrangers, immigrats que han demandat a les empreses perquè els han acomiadat i veies com la gent judicial llegia el nom de les empreses i no contestava ningú. Les empreses no, no es presenten, no, estan, no existeixen ja, han desaparegut. Societats anònimes, societats limitades, han desaparegut totes. Llavors clar, els judicis són molt senzills, són molt senzills de fer. Entrem a la sala, el treballador i jo, l'advocat, dient que ens mantenim en la nostra demanda contra l'empresa, que sol·licitem que es declari l'acumulament improcedent, o no, el que sigui, i en Junts ens escolta, després ens pregunta quines proves tenem, posem sobre la taula els documents, és a dir, formes salarials, contractes laborals, i proposem que es declari a l'empresa, confessa, és a dir, que el magistrat parteixi de la base de que l'empresa, el meu de mi, estàs reconeixent la veritat de tot el que nosaltres diem a la nostra demanda. Uh -huh. I això, el que ho té a dir, vist per sentència i en pocs dies la, la dictaré, la tindreu. I llavors què passa? Que et trobes en una sentència que et reconeix un, un dret, uh -huh. que et reconeix inclús una indemnització, però que no pots cobrar-la de l'empresa. Uh -huh. I en tot cas tens de començar un tràmit que pot durar un any, ben bé, 8 mesos, per intentar cobrar del fons de garantia salarial de l'Estat. Que no et pagarà tot l'any moment això, que et pagarà un percentatge, els 50, els 60, els 40 vegades, si ja que sé, sí. una misèria. I tots els casos eren repetits. Tots els casos eren així. Llavors, igual en un moment entre judici i judici, jo t'estava esperant, que el magistrat eh, estava per allà la secretaria es va, es va relaxar una mica no? i mentre jo estava demanant la sentència a un altre pleit de Fabies es va costar per firmar-la perquè no, no m'havien notificat i ell encara no havia firmat i llavors vam coincidir a la taula a la taula de la, de la secretaria jo anava amb la tova posada ell ja se l'havia tret i informal Va començar a, a parlar, o sigui, jo acaba mirant-me i em va dir, com, senyor Arnau, com, com acabarem?, aquesta és la pregunta, de, de magistrat a advocat, com, com acabarem?, és un home que té, si jo en tinc 60, en pot tenir 63, 64, mm -hmm. ens coneixem fa molts anys, com acabarem?, I què vol dir?, Dic, sí, com, com acabarem?, perquè cada dia és igual que això que vostè ha vist aquí, i arribarà un moment que s'acabaran els diners del fons i no paren de venir cases iguals. I el magistrat em deia, jo si tingués un responsable del Ministeri de Treball, aquí ara, li preguntaria ah, on són els diners que l'Estat va ingressar quan les coses anaven millor cara i tothom cotitzava a la seguretat social i concretament cotitzaven pel fons de garantia salarial per l'atur la cuota específica per l'atur on són aquests diners? això em el magistrat a mi, que és una pregunta que ell faria el govern, al ministre de treball però volia ser que no me la podrem contestar ningú, ningú sap on han anat a aquests diners i llavors va sortir per parlar també de la part de responsabilitat que ell considera que els hi correspon a alguns treballadors, famílies treballadores, que en l'època en què les coses els anaven millor, que ingressaven diners, una família de quatre persones, que treballin dos, que treballin tres, i, i jo els he vist que, que tenen dos i tres cotxes, que en aquella època es van comprar dos i tres cotxes. Els he vist com demanaven préstecs al banc per anar fer unes vacances a, a Indonèsia, a, a Bali. Els he vist com ronden per aquí desorientats i no, no són capaços de quedar-se unes vacances a casa escoltant música, llegint. El magistrat de treball de Grevellés estava pensant en deu volta. Vaja. Perquè clar, ell va tenir també el seu, el seu estrès allà dintre, cada dia a veure les mateixes desgràcies. Em dir, jo tinc una biblioteca de nou mil llibres. Jo oh, peta. Clar, jo anava fent preguntes i el tio s'estava esbravant, anava, anava parlant. Tinc una biblioteca de nou mil llibres, són tots els llibres que em va deixar el meu pare, els que em va deixar el meu avi, ara els tinc jo. El magistrat em deia que em, em salvo cada dia perquè llegeixo unes quantes pàgines i procuro cada setmana llegir a un llibre sencer. No està malament. Deia, aquesta és la meva salvació. Jo vaig superant etapes i sóc capaç de continuar fent el magistrat perquè porto aquest ritme vida i escolto música. I em deien, fa molta pena veure que hi ha tantíssima gent que no saben que això, on anirem a parar senyor Arnau, em deia. Aquest home segurament se jubilarà l'any que ve, no li més d'un parell d'anys. I jo vaig dir, bueno vostè roi que que ve se jubila, es quedarà a casa. o oh, simple sí, i els que venen darrere, què, què passarà, com acabarà tot això? quina és la sortida que ens, que ens preparen, no? I, I vaig sentir aquesta sensació de que estàvem parlant el mateix idioma, al mateix idioma que reflexions estàvem, estàvem fent, que m'ha passat molt poques vegades a la vida professional d'això, de tenir la impressió que estàs parlant del mateix amb una persona que fa de jutge, que fa de magistrat. Vull dir tot això que estan passant coses que abans d'ara jo no les havia vist passar. Xiquic, sí. i vegi quin és el que està passant. Jo, jo tinc una pregunta. Sí, eh, clar, en aquest tipus de judicis el, el treballador o treballadora sí. va allà, demanda a l'empresa i, i, i amb la demanda va eh, lligada a una indemnització, no? Sí, que pot ser derivada d'un acomiadament, que era el cas aquest era el cas d'ahir, era un acomiadament o pot ser derivada d'una reclamació d'una quantitat determinada de salaris que arribaven sí, sí. enderrorits que no els hi han pagat però amb aquest judicis no va implícita l'acció la judicial en contra de l'empresa perquè pagui això perquè sí, és per tal com tu ho has fet anar s'arriba allà i y se me van a las contadas, ¿no? La empresa no es, bueno, venga, al fondo este salarial del Estado que vaya tirando para adelante, ¿no? Si sí, va sí. para, para cuancosa de empresario, ¿no? Yo yo me muroro cuancosa de empresario que pudiste escuchar la mesa se va estar partiendo la caja de Riu Garito Nydons. Y también son noticias historias siempre. Igual que el fet amb els barris, que els hi fan diners, els hi regalen diners. Clar, el que xerràvem l'altra setmana amb l'editorial aquella del barri, que per cert ja vam dir que les, les xifres eren errònies, mm. Clar, mm -hmm. que, que són molts quartos està claríssim no? els regalen els diners mm. I sobre, sobre la qüestió de que ell li preguntaria al ministeri a, de treball mm -hmm. què passa això i ell mateix diu és que no sabria respondre perquè no saben on estan els, els calés jo aquí faig la relació directa entre l'empresari que es la caixa i l'estat corrupta la corrupció, la corrupció de corrupció de corrupció absoluta estan fins a les de corrupció això que no, no, no podemn no ni respirar, és que sí. esta exgerarat i cada dia surt el diari ara a primera plana, no? mm. sí. la gent fins quan aguarem aquí estem i és que això us relacionaria amb el que parla respecte dels llibres i la música estic molt d'acord. és més ja a part d'escutar música poder tocar-la, saps? També això és molt interessant perquè és molt creatiu vale? però sí, estic molt d'acord amb aquesta afirmació i penso la carència d'escoltar música i llegir pot ser una explicació d'aquesta mena d'aguante il·limitat que té el sector treballador de cara a les garrotades que ens estan donant des de fa tants anys i que ara estan més dures que mai? Pot haver alguna relació? Pot haver alguna relació i no sé si fixat en algunes estacions de la Renfe uh -huh. no sé si això ho he comentat aquí hi ha estacions estacion de la Renfe aquests dies que hi ha uns expositors de llibres sí. que el que tenen són uns, uns prospectes que venen a ser com un tastet del llibre sí. un capítol, mig capítol sí. i ja fa dies que dura això no dit, sí, sí, sí. i vaig estar rumiant com pot ser que la Renfe com a institució promocioni la lectura. al metro de Barcelona també, eh? També, el metro. Uh -huh. em pregunto, em preguntava, ja m'he anat donant respostes. Clar. No dient què uh -huh. Com pot ser que la Renfe, que és una institució uniformitzadora de la població, que és una institució retroble del 100%, quartelera, casernària, diria jo, casernària. Casernària de peserna militar. Sí, sí, sí. Perquè coses que jo vaig veure de la militar als anys 70, després me les he trobat a la Renfe, a algunes estacions de la Renfe. Per exemple, veus l'estació de Toledo, per posar ne un exemple, que és de les antigues, que és de les tradicionals. I veus que ho organitzat de tal manera que tu no pots entrar per la porta principal. Tu arribes de l'estació, pel carrer que hi va, per l'avinguda aquella, i si continues caminant, et xocaràs contra la porta i entraràs. La porta principal està clausolada. Hi ha tres portes, les tres clausolades i per la part de dintre hi un banc arrepenjat, que és impossible passar per allà. Llavors tu has d'anar a la volta a l'estació i has d'entrar per la porta que a l'andana. Uh -huh. I tothom ha sortir per la mateixa porta que dóna a l'andana. Una porta única. Per què? Perquè això facilita el control del cap, del responsable de l'estació, el control sobre el que passa allà, qui entra, a qui surt. I això és el que predomina. I aquesta és la mateixa tàctica de la caverna militar que us dic. El criteri principal és facilitar el control del personal. No, doncs la rente que té aquesta manera d'actuar com pot ser que faciliti la lectura a la gent? Que promocioni la lectura? Que en principi hem d'estar d'acord que, que és correcte això. Sí, sí, sí, Jo he començat a arribar a la conclusió que el propi sistema, el poder el règim, s'han s'ha adonat que comentant l'analfabetisme funcional que és el que és una gran majoria de la població els que jo conec hi ha, hi ha moltíssims que són analfabets funcionals és dir si tu poses un text a davant, un titular d'un per exemple Sant Manés llena a l'Atlètic a la final de Copa que és el titular del Gara d'avui ells hi fan això S'han només llevat l'atlètic a la final de Copa. Ho miram. Però no comprendran que estan llegint. I així llegien. Llavors, el sistema s'ha donat compte de que fomentant aquest analfabetisme han arribat massa en Ha arribat un punt en què la població treballadora que ells necessiten per fer rotllar l'aparell productiu els serveix perquè no estan prou preparats, prou instruïts, en general, per formar part com una peça més de l'enganatge. Estan espantats, fins l'han fomentat la ignorància, i llavors ara intentant posar un palaç, aviam si aconsegueixen elevar una miqueta al sostre, no? el, nivell, no? el nivell de la ignorància aquesta que, que vagi desapareixent una mica. Els anys 70, quan a mi em van forçar a fer el servei militar, me'n recordo del primer dia que estàvem tots formats al pati de la caserna i en un donat al jefe, el, el sergent tot esquerre, va dir, a ver, els que no saben leer, un pas al fronte. Si hi havia 100 soldats allà, 25 menys van donar el pas endavant. Jo vaig quedar esperberat. Vint-i-cinc s'haurien que en aquests moments, aquesta no seria pregunta. Suposo que si ara el següent digital fés obligatori fessin una pregunta en aquest sentit, la pregunta seria, quin n'ha de llegir nunca a un llibre, per, per exemple, no? I estic segur que s'haurien més de 25 de cada cent. Llavors això és, és alarmant. Sí, ja te digo. I això em porta a un altre judici, a dilluns. Molt bé, jo només perquè després no se m'oblidi, a m portat a la lectura aquesta que volíem comentar després. D'acord, vale. ja. digues, digues, digues. Bé, bueno, pues no? seguirem després, sí. si no m'ho apunto. Bé, bueno, el, el llibre estat 1921, un tio que es diu Paul Abri, que és un llibre històric en el que parla de que el 1921 és l'any, no?, en el que passen els fets que narra aquí en aquest llibre, i... La història se centra en, a, en un moment a Rússia, en un moment de la història de la revolució i després de la guerra civil i tal, quan ja el règim soviètic pues, comença ja a tindre tot bastant ben lligat, <coughs> doncs, <coughs> eh, resulta el tema aquest de, de l'analfabetisme, no?, jo he lligat amb el que quan els bolcheviks van començar a, bueno, a totalitzar el seu poder a sobre del que era la geografia russa doncs es van donar compte que havien de potenciar certes sectors de l'economia a nivell industrial, a nivell eh, agrari i, bueno, i abans també havien hagut a fer potenciar qüestions com el tema militar i tal, no? I davant de la situació aquesta d'analfabetisme que parlem ara però extrapolada en aquell moment històric uh -huh. d'una Rússia que sortia d'anys de, del poder del SARS i tota la història uh -huh. van tindre que recorre a militars, exmilitars saristes i posar-los a l'exèrcit perquè guiessin una mica el i allà perquè si no, no hi havia manera d'acord amb el seu criteri vull dir, aquesta és la relació que ja estaveixo amb el que tu estaves dient mm -hmm. a la indústria van agafar eh empresaris i industrials de l'època serista i els van col·locar en determinats puestos d'influència perquè fessin anar les màquines. Inclús en el camp també es van atrevir a fer les granges estatals que eh, reproduïen l'esquema dels petits terratinents que tant la gent treballadora com els campadors que havien estat donant la sang i la vida per lluitar per aquella revolució tan odiaven perquè representaven també un, un, un un del poder, no?, i per això he fet aquesta relació, després ja seguirem xerrant del tema del llibre, mm -hmm. però és curiós, no?, eh, eh, quan xerrem d'això ja... Mm -hmm ho desenvoluparem més, uh -huh. però és curiós com la història es repeteix, no? Uh -huh. Com més uh -huh. coses... És així, és així, i a la mesura que nosaltres llegim el que va passar el 1921, veiem venir el que passarà el 2010, el 2011, el do... clar, exacte, exacte, exacte. perquè la situació serà cada vegada pitjor, tal com anem cada vegada pitjor. I mm. ara et anava a explicar el, el judici del dilluns, sí perquè vaig tenir guàrdia al municipi de, de Gavà em va tocar anar uh -huh. quan fem guàrdies al col·legi d'abogats una que és el cantó de Llobregat podem anar a Gavà a Cornellà de Llobregat a Sant Boi de Llobregat tot aquell cantor uh -huh. em va tocar Gavà doncs la situació del jutjat no ho jo ho van dir tots els abogats que van passar per allà que ser un de quatre era caòtica però caòtica, en el sentit italial de, de la paraula. Jo defensava, entre altres, una parella, una parella de gent molt modesta, molt modesta, molt senzilleta, que els va tocar esperar fins al final. Jo vaig arribar al jutjat a les 10 del matí, 10 o i vam sortir a les 15, 15, 15.30, o sigui, passades les 3 de la tarda. Tantes hores d'allà. I aquesta parella, allà assentada, al titxar de guàrdia, i encara que no volguessin, estaven veient tot el que feia el personal del titxar de guàrdia. No, aquest caos. No? Tot el matí, aquest caos. Doncs el comentari de, de la noia, que hi ha gent d'uns 30-35 anys, la parella, el comentari de, de la noia, que era així una mica més extrovertida... Quan portava una estona observant, el em va va dir, esto parece el patio de un colegio. I és una novia que ja et dic, són gent molt senzilleta, molt treballadora, es van donar la vida amb una furgoneta, amb la furgoneta van a recollir xatarra, intentant vendre-la, però se'n va d'una conta de seguida. Era la primera vegada que, per desgràcia per ella, trepitjava un jutjat. Però em va tenir prou, unes quantes hores un pati del col·legi, va dir, que era una criatura, segurament la criatura del col·legi, i ella ja, pues, es coneix l'ambient del pati, ¿vale? va un pati del col·legio, perquè aquelles funcionàries, tot, quasi tot eren dones, per ser, hi havia un tio però quasi tot eren dones, bueno, aquelles funcionàries totes, si hi, havia, si hi havia un grup de 7 o 8, cadascú a la seva taula, totes eren noves, se'ls notava que eren molt noves, i seguien les directives que els hi marcava una, que era la persona més gran, de 50 anys, que no donava l'abast. La senyora, la funcionària de 50 anys, no donava l'abast a vigilar que no s'hi equivoquessin. Que no donessin l'auto de presó, el que li tenien que donar l'auto de llibertat. O sigui, que no s'equivoquessin. Era la seva missió i tenia que estar cridant. Perquè clar, tenia que parlar amb totes les funcionàries de Gap. Llavors el cava el de tan gran, que no un donat, quan vam veure que aquesta senyora marxava, perquè tenia que anar esmorzar o, o no sé què, la gent que jo ja la defensàvem venia, escolti, que, que marxa, que marxa l'única, que sap de què va això, que passarà si marxa. I llavors vaig anar cap allà al taulell, Perdona, que veiem com vostè se'n va, si vostè se'n va digui'm sisplau, per parlar d'aquest expedient, d'aquest número d'expedient, amb quina funcionària hem de parlar, i la seva sortida, llavors ja es posar el lloc de funcionària enfront del públic, uh -huh. la seva sortida va seguir amb qualsevol, parla amb qualsevol i aquí és on vam discutir fort jo li vaig dir que no, que jo no podia acceptar aquesta, aquesta direcció a mi tenia que donar el nom d'una funcionària, a mi tenia que dir a quina taula està l'expedient i al va fer clar, al costat hi havia la taula amb una milleta d'aquestes que, que, no, que no podia treballar perquè no li han ensenyat tampoc i va dir, tinc jo vaig aixecar el dit, el tinc jo l'expedient ah, bueno, doncs, ja en tinc prou perquè si cal jo ja li explicaré aquesta noieta, com ha de fer la notificació mm. ja l'hi explicaré però te'n dones i això no és com ho digui jo van passar 4 bogats per allà i no sabien què fer no, no m'estranya i això està passant aquí a Gavà que tot és pitjor que, que a Barcelona. Si vas a comarques, si parlen de Galà, podria parlar de Ripoll, de Gran si vas a comarques tot és pitjor que Barcelona. L'explotació és de tots els punts de vista. Tot és molt pitjor. Però per la qüestió de l'analfabetisme uh -huh. i de, de, de que el sistema, el poder, el règim, s'ha donat compte que han anat massa l'uny a fomentar l'ignorància de la gent. Aquesta parelleta que et deia, 30-35 anys, estaven allà, i jo els tenia que defensar, perquè l'home, l'home estava acusat de conduir sense permet de conduir. Se veu que fa un parell no tant. Sí, un parell d'anys, fins almenys. Això ha passat a ser un delicte tu sense carnet a conduir i et poden a la presó, bueno, un judici penal. D'això estava acusat aquest noi, llavors finalment li va tocar l'hora de declarar, tot el mateix parant, al final entrem a declarar. I el jutge li pregunta, bueno, vostè, vostè reconeix això? Vostè anava sense carnet? Sí, sí, I anava sense carnet. I per què anava sense carnet? A mi jo no tinc carnet si no té carnet de baixar el cotxe. Home, vaig agafar el cotxe perquè ella, i llavors assenyalava a la seva companya, ella sí que té carnet però no podia més, estava cansada, no podia més, no comença tarda, tot el dia, no podia més, i com que jo s'ha conduït doncs el vaig agafar jo. Això és la primera, la primera part del tema, és el que, que m'hauria permès a mi com a advocat si no fos perquè al final la parella aquesta va acceptar un pacte acceptar un pacte amb el fiscal però si no jo aquí vaig veure una possibilitat de defensa perquè això quan quan es planteja per exemple a l'hora d'explicar perquè una persona agafa un tros de pa d'un forn o agafa una poma d'una friteria per menjar-se-la només que per menjar-se-la això s'anyeu un furt fenèric és un furt justificat perquè hi ha una circumstància eximent aquí uh -huh. és un tema de supervivència i jo pensava que aquest judici es enfocar així, aquest senyor va agafar el cotxe perquè és que si no podien tenir un accident perquè la senyora ja no podia, no podia més però aquesta és la primera part la segona part és que quan hem acabat la declaració i aquí el tema del panaflevatisme que abans dèiem quan acabem la declaració el secretari treu el full imprès de l'ordinador i quan bueno, el jutge, el jutge li posa davant de la persona acusada si eh, signi sigli, però primer llegeixi, sap que està pot llegir, i després si està conforme ho signa, i si no, veiem què passa. I llavors aquell home el que el pobre veu i no s'alera, i el jutge es va sorprendre, i com que va quedar sorprès, el nano li continua dient, si jo supiera l'oer, ja tindria el carnet de conducir. Bueno, qui tingui ulls per veure, orelles per escoltar, qui tingui cervell per pensar, que pensi una mica. A quin país vivim i què està passant aquí? Vaja. Un ciutadà de l'estat espanyol, nascut aquí, va haver-hi ensenyat a llegir. I s'ha fet gran fins a 30 anys. I encara no sap llegir i per tant no es potré el cal conduduir. I per tant no és molt difícil tenir-se la vida amb una furgoneta per a bonitxa Qui té la culpa de tot això? Qui és el responsable de que aquest sement no sap llegir i després es pot el prometeu el cal de conduir. És és l'eststat espanyol, és l estat, és el govern, és el règim, és la monarquia, és ja l vergonya de la monarquia, això. I si no este, aquest és el judici de l'any i no acabaria eh? I, si ara sí, empalmant una cosa amb l'altra sí, sí. això em porta a la, a la pregunta del jutge de, per la qüestió de la gent treballadora ja a Manresa era? a Granollers a Granollers, d'acord vale. quan deia on ens portaran, no? què ens tenen preparat, no? clar ah del rotllo de sempre no? d'aquí és el que critiquem moltes vegades no? delegar responsabilitats porta en aquests llocs no? en aquestes situacions en aquests embuts en aquests camins sense sortida no? està clar que a veure, no se li pot retreure a aquest home que no hagi posat voluntat en aprendre a llegir o no sé què, amb una societat en, o, organitzada d'una manera on l'estat té unes obligacions i exigeix uns deures no, a, a les persones ciutadanes, no? però jo el que vull anar és una mica més enllà en el sentit de que qualsevol persona, sapiguem llegir o no, ojalà, sapiguem llegir al màxim, doncs que es plantegi quines són les seves responsabilitats, començant per lo més bàsic i elemental i acabant per lo més sofisticat. I quines de les seves responsabilitats que sigui sincera aquesta persona amb si mateixa siguem sincers amb nosaltres Vull dir, tu pots enganyar qui et la gana però quan amb tu mateixa i trampa i garton, col·lega, les coses clares si no, estem fotudíssims llavors en aquest plan interroguem-nos a nosaltres sobre les nostres responsabilitats i quan les tinguem al davant totes les responsabilitats sapiguem reconèixer quines d'aquestes les hem delegat amb altres mans i així podrem començar a comprendre moltes coses també, i podrem començar a intentar canvis no? per el rotllo aquell que esperar que el sistema o que l'estat o que els governadors o que el rei o su abuela et canviïn les coses ho trobo d'una irresponsabilitat suprema vale? perquè si tu no canvies res canviarà no? I aquí ja em ja criticar pues, els clàssics sectors reformistes que busquen canvis perquè res canvi i totes aquestes qüestions. No? I, pues, jo intento anar una mica més a cada personeta, siguem una mica humils amb nosaltres mateixes i reconeguem-nos això, aquestes coses. I un cop la, ens les haguem reconegut a nosaltres intentem fer-les conscients a nivell col·lectiu perquè llavors ens adonarem de que n'hi ha més connexions de les que sembla, mm. que n'hi ha moltíssima gent que es troba en la mateixa situació. I això doncs, posaré un exemple molt senzill que ja l'hem xerrat moltes vegades en aquest programa, el tema dels comptes bancaris. És so, qualsevol persona que agafi eh, premsa, purgesa dels últims 4, 5, 10 anys i analitzi les qüestions d'economia fins al dia d'avui, segurament quan acabi, si realment ha entès el que ha llegit, estarà indignadíssima però quantes d'aquestes persones ten, tenim compte bancari o no? Algú tan senzill com això, ja ho hem parlat altres vegades, jo, jo, jo fa més de 15 anys que no tinc compte bancari, perquè fa més de 15 anys que em vaig adonar que jo amb els bancs no tinc cap mena d'afinitat, que les úniques vegades que he tingut conflictes amb un banc ha sigut perquè m'he sentit robat i estafat, i un dia vaig dir prou, hasta aquí mos llegau. I mai més. I això no vol dir que coses de la meva economia no, no passin per bancs o històries així o el que sigui, però quan jo xerro això en amb determinats ambients d'amistat i tal, moltíssimes vegades em trobo amb la clàssica resposta fórmula de, oh, i com t'ho fas? No? com tu fas això, això és impossible per mi és impossible, per què és impossible pues perquè tinc la nòmina domiciliada perquè tingui els pagaments domiciliats perquè tinc aquell crèdit domiciliat perquè tinc no sé què més domiciliat uh -huh. ah, aquí és on jo parlo d'irresponsabilitat uh -huh. aquí és on tu has delegat les teves responsabilitats si tu agafes i tens un pacte amb un empresari i arribes a un acord amb un sou i et sembla que encara que sigui per qüestió de necessitat aniràs a treballar per aquest tio a canvi de bons diners, uh -huh. què collo ens va de fer un banc pel mig uh -huh. és un tràpid entre tu i aquella persona i uh -huh. aquell empresari sigui una gran empresa, sigui una petita empresa uh -huh. llavors per què fiques amb un banc pel mig que t'estarà xuclant diners a tu que estarà traient un, un benefici d'una relació entre tu i una altra persona uh -huh. si tu estableixes un contracte del tipus que sigui amb una empresa de telèfons amb una empresa amb, amb la llum amb l'aigua, amb el gas Clar, està, està clar, són necessitats bàsiques, són serveis que necessites per viure amb un mínim de dignitat. Bueno, per què has de ficar tu enmig d'aquesta relació teva amb aquesta empresa, una, un banc? Ah, clar. No? Doncs, uh -huh. pues, joder, pues, si, jo ho dic de vegades, no? pues, pues, pues, bueno, pues un dia al mes o cada dos mesos, si tu fas anar en avall, pues, enganxes un matí o una tarda i te'n vas a fotre un ruïllo i, i sí, jo he anat pagar factures als bancs he anat a pagar factures als bancs jo he entrat en una caixa i he pagat una factura perquè l'oficina de l'aigua em quedava a prendre pel sac i aquell dia estava treballant allà i tenia una oficina al costat i he anat a l'oficina, he entrat i he donat uns quartos meus perquè els hi passin a aquella empresa però jo he pagat el que ja tinc que pagar i prou i això no al banc no li generen interessos més ni menys per part meva. Ara ja ha la companyia de l'aigua amb el banc que faci el que vulgui. Jo, jo tampoc sóc déu per poder controlar-ho tot, però la meva part l'estic aportant. Llavors no és tan difícil organitzar-se una mica amb aquestes coses. I, I insisteixo, penso que la cosa passa per això, no? perquè siem una mica honrades i reconeguem en quines parts estem delegant responsabilitats i el tema de l'analfabetisme pues, va per aquí, està claríssim o sigui, uh -huh. si a tu t'eduquen amb, amb, amb la situació de que se t'ha d'ensenyar se t'ha d'ensenyar a llegir se t'ha d'ensenyar a treballar se t'ha d'ensenyar a cagar, a pixar a fer el que sigui, a menjar doncs pues és normal que et trobis un dia amb 30 tacos uh -huh. i no hagis après a llegir i no tinguis carnet a conduir perquè no has après a llegir uh -huh. perquè tens la sensació tan incol·locat la sensació de que algú ha de venir tot a fer uh -huh. no que l'has de fer tu uh -huh. i així estem clar que sí, llavors jo des d'aquí animo pel que dèiem tu, una mica no reconec, estic d'acord amb un jutjat. tio Agafem un llibre i llegim-lo, un llibre cada setmana, aviam, Vinga, va tu, i al final de l'any tindrem unes, unes, quantes, unes quantes desenes de llibres que podrem xerrar, que ens donaran una quantitat d'informació al tarro per fer servir que té cagues, cada a més ens fan fer funcionar les neurones, i l'intellecte, uh -huh. i, bueno, i una quantitat de coses per compartir-se que' t'enva olla, que no te les dóna la teleni i encara cada la veiguis cada dia uh -huh. 24 hores. Uh -huh. no? pues, I la música igual, les sensacions i coses que et fa sentir la música pues, són molt particulars, tu, és que hi ha, i cadascú tindrà les seves coses. Perquè també n'hi haurà persones que millor en comptes d'escoltar música s'aniran pues, se cada setmana a fer una excursió per la muntanya. Jo que sé, ah, escolta-li el seu. Però això és important. Estem a Catalunya, sí, que hi ha molta tradició excursionista i no és per, no és per casualitat. Pues ara I políticament sí, sí. parlant també. Sí, sí. Ah. Els maquis, mm. bé que sabien per on anaven, mm. això és molt important també, saber per on passes, per on trepitges, on vius, no?, conèixer el teu entorn, mm. conèixer-lo naturalment, mm. no urbe, mm. està molt bé saber desenvolupar-se per una ciutat com Barcelona, està perfecte, clar que sí, però si sortint de Barcelona mm. no et perds, mm. si per la muntanya o el camp et perds, estàs mm. fotudíssim, està clar. Una mica tot això, jo... És que, vamos, a mi que els peus de punta pues, quan en certes converses... Aviam, que no vull anar un pam de terra ni res, eh? que jo sóc el primer que té cagades i tinc els meus defectes i quan m'analitzo aquestes qüestions de responsabilitats encara me'n vaig trobant. Uh -huh. A veure, això no és una cosa que es pugui fer de la nit al dia. Has d'anar currant i anar començant i a mesura que avances aniràs traient més coses, està claríssim. No? Uh -huh. Però a mi, si em posa frenètic, doncs... Pues, veure com de vegades aquest analfabetisme del que parlem, perquè que de vegades podem arribar a ser partíceps per la desinformació que hi ha, doncs ens porti a, a donar més importància o més rellevància a, a les farses electorals o, o, o a les pantomimes aquestes del sistema que només alimenten els de sempre, que a les nostres pròpies necessitats, i això em posa malalt. Doncs, eh, avui tu llegeixes el titular aquest del Gara, però jo he llegit un titular d'un altre diari que parlava que la Generalitat de Catalunya mm, tirava endavant no sé quina paraula feien servir, no?, com una embestida o no sé quina paraula feien servir perquè el cinema sigui en català. I, joder, i, i aquestes alçades encara estem així, me cago en Déu, és que a, a, a, a hi ha gent que encara se li escapa que el cinema en castellà és fruit d'una època dictatorial, d'una censura, d'una dictadura, uh -huh. Uh -huh. De que això només fomenta la ignorància, uh -huh. Uh -huh. De que si tu veus una pel·lícula en versió original, amb uns subtítols, a part d'aprendre a llegir, està claríssim, uh -huh. també aprens a familiaritzar la teva vida amb llengües estrangeres, i llavors Exactament. és molt més fàcil accedir a aquestes altres llengües. Però fa tants anys que això s'està fent a Escandinàvia, per exemple, a Medellín, a uh -huh. Suècia, clar, que no pots estar per allà, fa més de 30 anys. Uh -huh i sistemàticament la televisió noruega, totes les pel·lícules angleses nord-americanes, les feien versió original, totes, i subtitulades amb el seu idioma. Clar, ah, com hauria de ser, per la meva casa meva com ha ser, no sé, a veure, avui en dia, ara ja no tant perquè hi ha molta gent que li al cinema i que al final se n'ha adonat, no?, perquè, bueno, perquè doncs, és de calaix però encara avui en dia et trobes en converses de gent que li agrada el cinema, ah, versió original, home, versió original, home ah, tio, dic, a veure tio, fes la prova, i això li recomano a qualsevol, agafa qualsevol pel·lícula que t'agradi, m'ho o que no hagis vist, veu-la, subtitula i veu -la. Uh, doblada i ja està i després valora tu mateixa ja està no? hi ha gent que potser pues, és intel·lectualment més gandul i li mola que li donin mastegat, fantàstic però si jo veig una persona interpretant un paper jo vull escoltar la seva veu no vull escoltar la veu d'un altre personatge i i això ja ho analiso una mica des del punt de vista cultural. Si ho amb la qüestió política, insisteixo, això és fruit de la censura dictatorial. Uh -huh. I llavors ja la qüestió política està claríssima. I a part d'això, s'ha establert una indústria al voltant de tot això de la hòstia també perquè es mouen molts calers i fins que ara tenim un titular avui que diu que la Generalitat encara vol fer anar més calers però ja només que amb l'excusa del català, joder per favor, això és vergonyós uh -huh. és vergonyós, intel·lectualment parlant per mi és vergonyós uh -huh. Apa, vergonya, jo em sento que he nascut en aquesta terra i me la faig meva, tot el planeta per descomptat, però resulta que visc aquí uh -huh. m'estimo la cultura i tal però clar, resulta que arribats a cert punts la meva cultura no és la mateixa que la de les institucions uh -huh. no és la mateixa que la de la indústria cinematogràfica que està fomentant aquesta història ni la de la indústria del doblatge ni la de l'estat, ni res de, res de res la meva cultura és diferent, no, no té res a veure amb això uh -huh. i em desmarco, ja està, passa a altres pobles del seu rotllo uh -huh. per això estem aquí xerrant no? Uh -huh. I, tant, uh -huh. i no ens anem a fer mitjans pel carrer eh, uh -huh. i bueno i això sí, sí, és un tema que dona molt de sí uh -huh. I, tant. i ens aniríem al tema de la lectura i podríem seguir ja parlem de llibres però portem una bona estona de pel·lique mm. i que agafem un petit descans vale. i el descans el farem amb clave de rigui i punxarem una cançó que es diu Sud-Àfrica uh -huh. la penya son Revelation Time que és una penya, bueno, és un disco de, sembla que és dels, del 80 a veure, no estic segur uh -huh. a veure, del 89 llavors vull fer un minicomentari perquè aquesta penya ens eh, anuncien que hi ha una participació especial, no?, en aquesta gravació uh -huh. i posen un nom, Ruth Gullit llavors uh -huh. vull fer una crítica i al mateix que ens aclari això, el Ruth Gullit és un tio que no té pinta però jugava no al futbol no, no en té pinta de ser holandès però jugava oh. amb la selecció holandesa uh -huh. vale? aquest és contemporani del Reijard aquest que estava d'entrenador del Barça Frank, Fran Frank Reijard sí, exacte doncs vale? pues aquest tio es va vindre a cantar aquesta cançó amb aquesta gent aquesta cançó de Sud-àfrica òbviament pues canta contra els opressors sud-africans contra tota l'aparheit el racisme no? i bueno doncs pues Anuncia que el seu sistema el que va fer va ser oprimir no? i parlant en primera persona tu avents ens oprimeixes a nosaltres ens explotes, ens mates eh, negues la cultura per les nostres criatures i tota aquesta sèrie de qüestions uh -huh. estava anunciant directament i frontalment al règim uh -huh. racista de la Perfeit no? uh -huh. i el Ruc Gullit, un futbolista molestiu amb sus más y sus menos tu, però professional agafeix i se ve en un moment en el el tio encara estava jugant a participar en aquesta història uh -huh. llavors això em sembla molt bé i em dic, hòstia, doncs aquest tio em sembla doncs, un detall bastant guai uh -huh. però per contra, doncs, la crítica és que mm, els esports d'avui en dia, sobretot que són esports professionals no, doncs han aconseguit una, una altra vegada més no, instrumentalitzar les persones uh -huh. i domesticar-les perquè els esportistes professionals uh -huh. molt, vamos, gairebé mai Eh, destaquen per els seus posicionaments polítics o davant de qüestions socials les seves reivindicacions no? el seu pensament en aquest sentit sempre ha estat tapat pels bitllets pels talonaris de, de, amb els zeros de, dels diners que cobren, no? I això fa que es deguin a les seus clubs o a les seves penyes esportives com si fossin els seus amos, no? I això és una cosa que a mi m'avergonyés molt no? i per això pues, a mi a la lliga de futbol professional trae al pairo, uh -huh. perquè no m'agrada perquè és tot un negoci, és tot un muntatge i al final el que acaba fent uh -huh. és utilitzar les persones com si fos el circo no? uh humà llavors, bueno, doncs volia fer aquest comentari doncs, perquè, bueno, jo com veig coses d'aquestes doncs, bé, i simpatitzo, avui en dia realment n'hi ha pocs esportistes d'elite tampoc es conec a tots, i molt menys amb els que jo eh, se m'hagin despertat un mínim de simpatia, no? jo que sé, igual recordo el Maradona, doncs, quan s'ha pronunciat amb coses com el règim Cubà i el tema de com estava el Pat i la seva relació amb el Fidel Castro i dic, bueno, vale, doncs pues no sé, puc estar més d'acord o menys d'acord, però el que està claríssim és que quan aquest tio està parlant d'això està dient el que pensa uh -huh. joder, doncs pues no és tan difícil uh -huh. però és molt rar de veure no? o jo què sé o el, o el Cassius Clay, Mohammed Ali no? també, el recordo no? ah, bueno, aquest, hi ha fotografies, fotografies d'aquest amb el Malcolm X per exemple ah, el Malcolm X i el Cassius Clay Vull dir que sí, sí. N hi ha gent, la història ens ha regalat amb gent no? sí. que en algun moment, o aquella famosa estampa, no recordo el nom, jo porto un format xapa sí, sí. d'aquelles olimpiades del 60 o pico, d'aquells negres. Sí, bueno, això sí, el 68, sí. Mm? el 68, el Black Power. Exacte. Sí, quedar, va guanyar el primer i el segon. Els atletes sí. afroamericans, que en el moment que feien sonar l'himne i tota la pantomima pues van aixecar el puny com a símbol de, sí, sí, de, bueno, sí, de la lluita sí. per l'alliberament negre, sense de clar. Sí, sí, sí. No? i havia el tercer en el pòdium era un blanc i també els hi va fer costat. Mm. Els hi va fer costat. És un escàndol de caldeu allò. I tenim moltes cares d'aquí. no m'acordo d'això, l'any 68. Mm -hmm. En la fotografia, aquí no es veu, però en la fotografia original hi ha el president de, de la Federació de Futbol, mm -hmm. la Federació Internacional de Futbol, que es deia Agri Brunleig. Mm -hmm. I aquest home no va saber què fer. Es va trobar al mig del fregat i no va saber per no sortir. M'agrada aprofitar el moment. És que són aquestes coses que s'han de fer. Clar, eh? Aquestes coses. El black power, el puny aixecat. O el... Digues, digues. No, aquesta aquesta costó amb aixecar el punt, <laughs> això és una cosa que no, no la veig practicar tant com m'agradaria veure a practicar aquests dies. Mm -hmm. Estic pensant en el diumenge passat. Mm -hmm. sí. El diumenge passat pot ser que... No diria que vaig un bateig. Ah, podria dir així. No, no és un bateig, però és la festa que es fa quan més una criatura, no? Sí. Mm. I llavors al moment d'un es va cantar un himne revolucionari. Mm. Amb una lletra adaptada. Amb una lletra de barra. Amb i d'adaptament, clar. Sí, sí. I llavors em vaig anar fixant, perquè clar, l'himne revolucionari era dels anys trenta, entre mm. la república, dels antifeixistes que plantaven cara a les tropes del general Franco a les portes de Madrid que van aguantar 3 anys i, I trobo que era adequat aixecar el puny sí. era adequat sí. hi havia alguns punys aixecats sí. per Però si. hem d'estar d'acord tant que eren poquets sí. Sí, sí. eren molt poquets i trobo que és una bona costum aquesta i es va cantar i es va ballar i per què vas ja aixecar el punt quan cantes? Doncs va fer molt poca gent. Aquest moment em vaig aigualitzar un dels meus somnis, i el tenia fa molts anys. El somni era aconseguir utilitzar un mòcle de confessionari, com a moble bar. Sí, senyor. I ho vaig aconseguir. El confessional d'aquella inclusió s'estava sí, convertit en un moble bar. I anàvem a agafar les ampunes d'allà. És veritat. I altres coses. Érem sí, sí, sí, sí. els jefes de l'església aquella, ah, clar, aquella clar. parròquia, bé, no t'he dit ja l'església per les nostres finalitats pasolars. Sí, sí. On té un banquet per sí, sí, sí, sí, no, no no, no, no a sí No s'ha de clamar, no s'ha de clamar l'església, no cal clamar l'església. No, només Fes fer servir per allò que t'interessa. Eh? Però si te fer servir l'altre dia. Però sí. tenen un banquet, si sí, senyor. I el confessionari, que és, una, és un motle per a mi vergonyant, que em porta records de quan jo tenia 6, 7, 8 anys a l'Escola d'Estrades, les que havien tots al confessionari, a Quira. Sí. Doncs el confessionari no cal cremar-lo, s'ha de transformar en un noble bar, com vam aconseguir-ho domenys passat. Sí, sí, perfecte. I així se l'anava avançant, si se cal punta l'anava més alt. Estic d'acord. Que ho ets així. Molt bé, molt bé. Pues re, no, posarem la música només recordar, recordar o recalcar això, no? Que la història dels esports ens ha donat moltes escenes d'aquesta mena, no? Ara també s'ha recordat' el 30 i pico, a Berlín, i aquell atleta com se deia Jesse Owens, no? Jesse Owens. No? I també pues, m'hem recordat d'un episodi molt negre, Bé, que va ser els 70 i alguna cosa, em sembla la gent de oh com es deien setiembre negro, ah, -negro? això va ser el 1972 a les olimpiades de Munich exacte. Exacte. exacte amb aquest grup eh, d'alliberament de Palestina uh -huh. i un equip d'atletes eh, jueus uh -huh. Uh -huh. Hi un episodi molt negre això és una de les vergonyes <coughs> que del que en diuen l'olimpisme internacional uh -huh. 1972 a l'estiu jo estava dintre de la caserna militar que em deien comandància d'obres a la ciutat de Saragossa. Jo era privilegiat privilegià, teníem televisor. Teníem televisor perquè un ocle meu llunyà treballava en una empresa d'acció de domèstics i a Saragossa havia una botiga que era propietat d'un militar i llavors el meu oncle coneixia aquest militar, total, vaig anar a parar en un lloc on vaig estar a anar de bé, un televisor. I vam estar veient, vam estar fent el seguiment d'aquests aconteixements. Vaig començar a veure com, com es valuen des del poder. Vaig veure com va acabar malament, l'episodi va quedar malament, per una responsabilitat atribuïble únicament, exclusivament a la policia militar alemana per això ho acaba malament perquè van decidir els que tenen, en aquestes situacions els que tenen poder per decidir decideixen si aquella gent ha de morir o ha de sobreviure i el dia que la gent no hi deu els, els i llavors van decidir que, tenien, que, que podien córrer el risc de morir que, que tenien que posar en perill la seva vida i van disparar contra el grup quan els, els ostatges anaven caminant i al mig del grup d'ostatges hi havia els components de l'escamot, del comando del Black September que havien fet l'acció tenien a costat tiradors d'elit els que saben afinar la bala i van dir l'ordre de disparar i se suposava que cada tirador d'elit tenia que fotre la bala al cap d'un dels components del comando. I se suposava que eren activadors tan bons, tan bons, que aconseguirien això a la distància que estaven. I van emplear això i van portar a terme. Què va passar? Que van morir pràcticament tots els hostatges. Però no ho tenen tot controlat. És a dir, el, els que portaven la directria, els que donaven les ordres, estaven tan convençuts de que que sortia bé, de que ells, ells guanyarien, de que ells alliberarien els ostotges. M estaven tan convençuts que quan era el tiroteig i s'han apagat tots els llums i després van tornar a encendre i els jefes van parlar pel, pels àudios i van, van dir el que estava passant. La primera afirmació que van fer va ser, ha sortit bé l'operació. Ha sortit bé l'operació. Llavors van anar passant els minuts, van arribar 10, 12, 15 minuts, van mirar qui era el mort, qui era el viu i van tenir que reconèixer que havien matat els mateixos a tots els hostatges pràcticament. O sigui, és com un síndrome, no? Després jo aquesta situació l'he vist repetir altres circumstàncies històriques i crec que es pot parlar d'un veritable síndrome de demònic. El síndrome de demònic per mi és això, és el síndrome que pateix l'autoritat executiva que en un moment donat planeja un assassinat col·lectiu i després quan això malament, quan veu que no ha malament els es reconeixen, s'equivoca, s'equivoca i diu, eh, eh, ha sortit bé Va ser terrible allò. corripilant i vegent molt jove els morts, tots d'un banda de l'altre, amb tota la vitalitat al cos. La raó d'estat, la raó que passa per sobre de la vida humana, sempre. I estàvem tot això pel tema de l'esport professional. Mm. I l'esport professional venia perquè punxarem un tema que parla de Sud-àfrica contra els opressors mm -hmm. i amb el qual nosaltres ens sentim identificats completament i que esperem que us agradi, enclave de rigui, mm -hmm. i bueno, doncs pues que d'aquí uns minutets continuarem amb el programa. ¿vale? Molt bé. Vinga, fins ara. Fins ara. Ja. Thank <laughs> you. Cho. So Fes sabates dia i nit, veurà sent molt ensopit, no em fa el pes ben mirat, deu ser molt cansat. Dic que quan seré gran, un ofici hauré de fer, penso jo que seré Potser tregint en els sacs de blat, sempre guant i enfarinat, no em fa el pes deu ser molt cansat. Diu que quan seré can, un ofici hauré de fer, penso això que seré, et a que sempre deuen reonar, el sorbell deu assecar, no em fa el pes ben mirat, deu ser molt cansat. Diu que quan seré gran, ja si hauré de fer, penso jo que seré professor potser, sempre pot ser ben d'anar, no m'acaba de gravar, no em faltés ben mirat, deu ser molt cansat. Diu que quan seré gran, un ofici hauré de fer, penso jo que seré metge, doncs, potser. Visitar sempre molts, curar d'arms i veure molts, no em faltes ben mirat, deu ser molt cansat. Diu que quan seré gran, fins i tot, si hauré de fer, penso jo que seré un d'endú potser. Manxa en l'aire dia i nit sense fer res de profit, no fer res ben mirat, deu ser molt cansat. La la la, la la la, la la la, la la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 Pues, tornem a estar aquí. Per qui no ho sabe esteu escoltant el programa judici i la Justícia al 91.4 de la FM a la ràdio contrabanda amb rigorós directes sis esteu escoltant el 104.5 de la FM. Això és radio Brom que també sapieu que esteu escoltant el programa repetit Valeet. I per la gent que ens estigui escoltant en directe tenim un telèfon nou 33 7366 que podeu fer servir també doncs, per per tocar-nos, participar en el programa i recu com us vingui a gust. Eh, després d'aquest rígim ha escoltat un temí ja de Xesco Roix un cantautor que bueno, fa anys que se'ns en va anar a l'altre barri perquè ell ho va decidir i jo pues, bueno, mira, no miro amb respecte. Però que, bueno, que va dedicar gran part de la seva vida pues, a alegrar-nos una mica l'estona pues, amb la seva música, sobretot dedicada als, als més petits i jo simpatitzo molt amant el tema pues, perquè moltes vegades ho dic, no? la millor revolució la evolució és la que comença des de baix, si realment volem canvis hem d'aconseguir-ho de manera que les criatures participin de forma activa, sobretot conscient, perquè... Eh... Lo que expliquis amb un criu i no ho entengui val més que ho, ho deixem de banda no? uh -huh. bueno, eh, canviant de tema ens anem amb un tema que fa unes setmanes enrere pues, també vam estar xerrant i estem parlant del fotut problema dels transports metropolitans d'aquesta empresa corrupta i mafiosa que es diu Transports Metropolitans de Barcelona uh -huh. amb tota la seva colla de mandamases que xupen diversos sous alhora i uns sous impressionants que després la gent treballadora digna pues, no, no els arriba ni de conya a la sota de la sabat, en qüestió de salaris uh -huh. i a totes les seves eh, artimanyes pues, per aconseguir que aquests passarissos, andanes i vagons de metro es converteixin, bueno, i els autors també, uh -huh. es converteixin en terreny hostil a les persones de peu. Tenim un cartell que hem recollit al carrer, les coses clares, on la nostra informació és al carrer aquest cop que diu la següent agressió covarda al metro de la plaça de Sants i denuncia una agressió passada al metro diu el passat dimecres, dia 18 de febrer quan uns revisors, escoltats per dos segurates, es trobaven demanant el bitllet de transport a dins d'un vagó del metro, que és una nova tècnica que ja vam parlar, que fa un temps cap per aquí però s'apliquen, quan van trobar un passatger que no portava bitllet a l'arribar a l'estació de la plaça de Sants el van fer baixar per la força un cop a l'andana el van fer Uh, i davant de tothom van començar a exigir-li a crits que els hi mostrés el bitllet en aquest moment el passatger va intentar aixecar-se però immediatament els seguretes se li van tirar sobre llançant-lo a terra i començant a propinar-li cops per tot el cos després mentre un el continuava culpejant i li retorçava el braç per l'esquena l'altre li posava el genoll al cap i li estirava l'orella els revisors mentrestant es dedicaven a engrescar els agressors i amenaçar els passatgers per evitar que s'acostessin a ajudar-lo i així van passar uns llargs minuts de cops i amenaces, fins que el van tenir amanillat i tapat amb un anorak perquè ningú veiés el resultat de l'agressió. Un cop el van pujar al carrer perquè el recollís una ambulància, un grup de veïnes va començar a increpar els agressors que reien i feien comentaris sarcàstics visiblement satisfets amb el resultat de la seva cacera. Nosaltres, per la nostra banda, ens estem cansant de suportar aquests descerebrats que per 1,35 miliardes de merda que un bitllet són capaços de donar tornar una entre 5 i 1 miliardes públicament, al igual que els revisors del tram baix que fa poc van ser filmats agredint a un disminuït psíquic o els porters de discoteca que setmanalment agradeixen a joves, en casos recents fins la mort, aquests gossos aviossos disfruten utilitzant la violència a l'hora de protegir els negocis dels seus amos. Acabaríem, demostrem-li a tota aquesta gentussa que no estem disposats a tolerar en silenci els abusos i les agressions. Fem dels nostres barris territoris hostils pels seus i per tots els que volen els nostres diners per sobre de la nostra dignitat. Plantem cara als matons i aquells que els envien. I per últim, ens diu el silenci és complicitat, boicot i sabotatge TMB contra la impunitat, acció directa. Claures, uh -huh. vale, jo amb la línia de casos que coneixem, són quants anys cap aquí. Uh -huh. ja, ho diriem no fa gaire quan parlàvem de lo de la saltada popular, de que aquesta empresa està empleant mètodes dignes de la gestapo uh -huh. i i bueno, pues, abans de fer algun comentari més llegirem un altre paper que, que ens ha arribat amb el rotllo de, de informació del de, contraïnfós i l'infosurpa mm -hmm. que diu, cuideu con el perro i amb un to, una mica irònic doncs, ens defineix una mica les set claus per identificar i comprendre el segurat del metro la primera seria eh, que porta un uniforme ridícul i es fa anomenar vigilante de seguridad mm -hmm. la segona, des de pequeño ha senyado con ser policía nacional però, lo consideraron demasiado estúpido incluso para eso de modo que ahora desahoga su frustración agrediendo y amenazando a pasajeros por orden de sus amos la tercera después de haber visto mil veces todas las pelis de Stallone y Schwarzenegger piensa que es el protagonista de una historia de tipos duros y que vive rodeado de enemigos peligrosos que no han pagado el billete y esperan agazapados la mínima ocasión para atacarle Esto le convierte en un animal sumamente paranoico e inestable. La cuarta, no ha desarrollado correctamente la parte del cerebro encargada del diálogo y el razonamiento, de modo que a menos que se le hable muy lentamente, es probable que no entienda nada, se ponga nervioso y suelte algún porrazo la cinquena él dentro de su estre estrechez mental piensa que es un héroe popular y que presta un servicio a la sociedad por eso cuando nota que todo el mundo intenta evitarle no lo entiende y se pone muy triste lo cual le lleva a llorar por las noches y a imaginar un futuro en el que los vigilantes de seguridad sean justamente val valorados en su gran labor contra el incibismo la delincuencia organizada el terrorismo internacional y ocasionalmente la la amenaza comunista norcoreana la sisena la clau sería que está secretamente enamorado del pastor alemán que suele acompañarle en sus rondas uh -huh. y aunque el pobre bicho le detesta él cree que por su condición es el único que le comprende uh -huh. normalmente le pone bozal y le ata muy fuerte la correa por miedo a que salga corriendo y la abandone ya que varias experiencias traumáticas le han enseñado que la gente acostumbra a esquivar su compañía y en la satena y última dio llevar uniforme y porra limpiar hace sentirse muy importante y cree que tiene carta blanca para maltratar y abusar de la gente. Por eso cuando alguien le planta cara se sorprende y pasa miedo, porque no se lo espera, porque sabe que la única justificación de lo que hace es el dinero que cobra, porque en el fondo no es más que un cobarde, porque sabe que cualquier día la gente puede hartarse de verdad y responder ante sus agresiones en vez de callarse, y también sabe que en ese momento ni su porra ni su uniforme le servirán de nada. Uh -huh. I aquí queda aquest text, ja dic-ho, uh -huh. una mica amb to irònic, però la veritat és que va estar aproximat a la realitat. Uh -huh. I sobre el tema dels cossos, comentava una cosa que una persona amiga em, em deia fa poc, que per una font de, bueno, doncs propera a, o a, a aquests cossos de seguretat, o policials, diguem-li com vulguem, no sabia d'una persona que li havia explicat que... Eh, tenia com ho diríem no sé si anomenar-ho una afició però sí un costum que era adoptar gossos d'aquests ensinistrats quan ja decideixen que ja no serveixen per la funció de, de control, de seguretat i tot el rollo. I no? uh -huh. llavors aquesta persona explicava que, que aquests gossos triguen molt de temps i defensava que això Passen perquè reben el tracte adequats que és el que ell considera que els dóna, diguen molt de temps a perdre aquest estat de tensió constant, de rigidesa muscular uh -huh. en el que els fan estar en aquest ambient, agafar un gos i ficar-lo en un ambient que no és el seu propi, a un gos que és un animal que té la molt més desenvolupada, l'olfacte molt més desenvolupat que el dels humans, en un ambient com el dels metros o trens que fan molt de soroll, on hi ha molta gent, hi ha una barreja de dolors i de sorolls, Constant i, i bueno, doncs això col·laps els ossos a part de que no ens oblidem mai de que aquests ossos estan ensinistrats amb una finalitat agressiva llavors es veu que estan en tal estat de tensió i de rigidesa que quan per fi alsicina na alsicina stara i una persona com aquesta, pues, eh, pues té el punt aquest dagafar los i adoptar-los i, i fer-los tractar-los bé, no? I ens explicava doncs com que xarrava amb els animals i deia, eh, ja no cal que estiguis així, ja, ja, ja no hets un gos policia, ja ja a vivera, no, o sea, sigui, deixa d'atar para fi, no, perquè ella ja no, no cal que estiguis tens. Sí, sí. Ens parlava de que passava molt de temps, molt de temps abans el d'aquests no recuperava, entre cometes, algú de la seva naturalesa, del seu instint i es comportava d'una forma, vale si com en aquest punt que ens tenen acostumats als gossos al concepte de mascota, no? d'aquesta manera amistosa i carinyosa i efectiva que tenen aquests animals, trigaven molt de temps a comportar-se així no? i ens especificava clarament que era perquè ell els donava aquest tracte Uh -huh. els costos que no rebin aquest tracte segurament moriran amb aquesta tensió i amb aquesta rigidesa no? uh -huh. i això és responsabilitat d'aquestes ments, no, no m'estranya que algú faci comunicats d'aquesta o escrit d'aquesta uh -huh. mena no? sí, sí. bueno eh, sobre la agressió bueno penya jo ja ho hem dit d'altres vegades no? si fa servir el transport públic cóver, però sobretot és el lloro amb segurates si a mi em demanen el bitllet ja ho he dit en algunes ocasions i no porto, automàticament depèn de la situació, el que no faré mai serà intentar escapar-me el que intentaré serà passar amb dignitat trec el meu carnet i dic té Prefereixo que em fotin una multa, endur-me un paper a la butxaca, que endur-me una pallissa. Això d'entrada. Això sí, està clar. Això d'entrada. Que ningú se n'avergonyessi. Això sí, està clar. Si et demanen el bitllet i no el tens, doncs pues no, no el tinc. No cal que vacilis, que diguis, no tinc, què passa? Però sí que diguis amb dignitat, no el tinc. Uh -huh. No passa res. Uh -huh. És com la situació del senyor que no tenia carnet. Uh -huh. oh, però hi ha una altra possibilitat en aquí. Sí, n'hi ha moltes. Una no no? la meva és que és molt possible de perdre el bitllet. Mm -hmm és possible de pagar, fitxar i després perdre el bitllet. Això per una banda. O, o és que no. Exacte. Això I per perdre una... el per terra. Això per una banda. I encara una sí. altra. Sí. és que és, és, és digne d'una pallissa el que t'ha de fer el teu billet o què? O depèn de l'edat que tinguis. Si tens 20 anys i, I s'esmolta, t'has guanyat la pallissa. I de l'aspecte, clar. Sobretot em recorda les paraules d'un advocat que conec, que quan se li preguntava com reaccionar davant de certes entrades de la policia, sempre deia, depèn del lloc i l'hora. I tant. No? Doncs em recorda aquesta situació. No ha arribat en aquest punt en el metro, ja fa molt de temps, no? Sí, sí, sí. Però les, les pallisses i les agressions es van repetir i llavors ens veiem amb la obligació de recordar això, i de ja, ja, ja. la gent, no?, de fer-nos veure, eh, quan et vinguin, doncs el lloro, col·lega, entrar al lloro, i val més la pena endur-te un paper de la butxaca, que digui que t'han multat, okay. que no, que una pallissa, i ojo, aclarim. També n'hi ha l'altra possibilitat, que és dir, eh, he entrat al metro amb una altra persona, a tal costo ens hem separat, i hem apicat al billet l'altra persona. Llavors, és una altra possibilitat, i això no passa això, passa molt. Passa moltíssim, això ha passat sempre tota la vida. I avui, llavors això no és digne de cap païssa el que passa que clar, tu també has de tindre aquell punt, no? Llavors el punt en aquest cas és, perquè a mi per exemple l'última vegada que em va passar jo vaig dir això tranquil·lament i el tio del metro que m'estava dient bueno doncs t'haig de fotre una denúncia i tal i qual la vols pagar ara? no no la penso pagar ara. això també que quedi molt clar perquè també d'anar al pal de que si, ah, si vols són tan guais que si vols mira pagues ara la multa i tal una puta la pago ara la multa hombre alhora de pagar aquesta multa m'emporto el paper i amb la pasta que val aquesta multa em compro una porrada de terres colega que s'ha de ser bueno no ho diré però no, bueno. ja, ja. Llavors, hi ha aquesta altra possibilitat uh -huh. i normalment t'informen i a mi el que em va dir aquest tio va ser eh, bueno, doncs pues jo faig el paper, però ara tu quan marxis, parla amb aquesta persona amiga teva, digue que quan hagi esgotat la targeta te la passi i tu vés a l'apartament d'atenció al client presentes aquest paper que jo t'he donat la targeta d'aquesta persona amiga teva i t'anularan la denúncia segurament uh -huh. vale? i vulgui tirar endavant aquesta possibilitat que sàpiga també cap la possibilitat de que un cop marxes amb el paper busquis pel torre d'aquest mogollon de bitllets que n'hi i trobis un que tingui l'horari que tot va de conya per anar i anular això ojo anar o bueno en funció de l'adreça que tu donguis si tu tens un document per identificar-te que tingui el teu DNI el teu noms i cognoms però no tingui la teva adreça del teu domicili fes servir aquest document sempre i quan et demanin l'adreça inventa la amb dignitat amb molta dignitat i amb molta seguretat. Jo veig que aquest carrer, i ja està, te'n doni el paper, te l'aspires i t'oblides del tema. Amb tota la dignitat del món, només faltaria. Però enfrontar-se a una pagissa, no, mai de la vida. Mai de la vida perquè no és només el malament que t'ho han fet passar, la humiliació, la pagissa, el mal físic i, i, i el mal dintre, no, espiritual, que et fan servir el mal, la teva dignitat de dir me cago en Dios, qui me la foto a la mà a per un lerdo de la merda, un lerdo i pico no és només això, és que aquesta xusma se justifica a si mateixos amb aquests actes oh, clar. i al mateix temps això que no és un retret per la persona agredida, ni molt menys, és més una, una alerta a tothom que estem així amb el tema per quan veiem aquesta mena de situacions. Uh -huh. Ells ho fan servir per intimidar, per crear el clima que els interessa que hi hagi dins del metro, uh -huh. per això s'atreveixen quan estan fotent-li una pallissa amb algú, s'atreveixen encara a encarar-se la gent que va cap allà, flipant mandarines, a donar-los el toque i dient, però pareu! i té raó el comunicat aquest altre de les claus per entendre els segurates uh -huh. de que un dia pot passar un dia pot passar que la gent acabi fins als nassos uh -huh. de que la quantitat de gent que hi hagi en aquell moment a l'andana no sigui la que n'hi ha normalment que, bueno, pues que van passant com poden i tal i tal qual, sinó que sigui gent que en un moment donat per una reacció D'aquestes que passen, espontània, a pinya i, i acabi... Tenim que liar-se no. hòsties amb els segurates per fer i per alli fer-los entendre que s'estan passant a la ràdia. És aquestes coses ja han passat. És probable, si sí, eh. Oi? Jo sempre recordo les primeres imatges que vaig veure l'any 1956 i van haver una de a la ciutat de Budapest, a Uriah, mm o més cap aquí, el 74 a Portugal, mm -hmm. eh, doncs, i van haver policies que els van penjar dels peus, eh? els van penjar dels peus als arbres, eh? no s'ho en aquests tampoc, que els hi arribaria en aquest moment. Aquí a Barcelona, els estudiants, mm a les manis dels anys de l'any 74 després del 25 d'abril que va ser el dia de la revolució dels clavells de Portugal han demat si a les manis clandestines aquí escriu la social, acuérdate de Portugal el di social volíem dir la policia secreta de l'època claro. social, acuérdate de Portugal perquè havien sortit aquí les fotografies dels policiers la policia política del dictador del Salazar penjada pels peus dels arbres. Aquestes coses passen. Algú els hi hauria d'explicar a aquests sàdics. Els que porten l'uniforme de seguretat i els que porten l'uniforme de revisor. Algú s'hi hauria d'explicar que aquestes coses passen. Sí, sí. Que no estan difícils. difícil. No, no. Depèn moment. del moment, depèn del moment crític en què passi això, pot desencadenar una reacció o una altra. I ells sempre confien que amb les armes que porta en tindran prou per diseguir la gent. I no és veritat. No és veritat. No, no, i tant que no és veritat. No és veritat, perquè qui posi dubte aquestes reaccions espontànies està ignorant gran part de la història de la humanitat. Mm -hmm. És així. Bueno, eh, una altra cosa que teníem per aquí, eh, ja en tema judicial, és una convocatòria pel 27 d'abril, aviam si d'aquí a les hores poguéssim aconseguir que algunes de les persones que estan aquí encausades doncs, ens poguessin transmetre la informació de primera vegada, però de moment ens conformarem amb aquesta octaveta que diu Policia Homo Transfoga Justicia Complice i ens anuncia que el 27 d'abril hi ha un judici Queer eh, Option 8 Barcelona i ens diu Durant la primera setmana de juny del 2005 va tenir lloc a l'Hospitalet de Llobregat el Queer número 8 Barcelona una trobada autogestionada i internacional de queers radicals Durant aquestes jornades es van realitzar diferents activitats tant a dins com a fora dels espais habilitats per a elles Una de les moltes iniciatives que es va concretar en la manifest lúdica, festiva i reivindicativa per la zona gai comercial de Barcelona el gay eixample, com a crítica dels bars, clubs i comerços destinats al públic homosexual per jugar un paper important en la creació de l'estereotip de lo gai, de la gaietització i la mercantilització de les nostres sexualitats i del capitalisme rosa alhora volíem convidar les persones a ocupar festivament l'espai públic i sobretot a visibilitzar l'existència d'altres espais fora dels circuits comercials d'interrelació on podem escapar de la heteronormalitat i la homolesbotransfòbia. Durant el transcurs de la colorida manifestació es van repartir octavetes explicatives, es van criar diferents lemes, es va fer molt de soroll i alguns i algunes van decorar els carrers amb els seus pensaments. Però també valori moments de mala comunicació, cosa que va provocar malentesos entre alguns clients dels establiments comercials i els participants de la manifestació. Com a part de la nostra lluita lesbo trans ens hauria agradat evitar les emocions negatives que van sorgir per a algunes persones. També va haver moments de confusió i tensió entre algunes manifestants empresàries o encarregades d'alguns establiments que va acabar amb algun test trencat i danys a la recepció de l'hotel de luxe, gai Axel. Una vegada dissolta la manifestació, quedant part de les manifestants a la plaça Universitat van aparèixer uns homes que sense identificar-se com a policies nacionals van començar a agredir i detenir brutalment a la gent que es trobava allà. Les persones que observaven com agredien i tiraven al terra als i les seves conegudes es van apropar amb la intenció de parar aquestes agressions sent igualment aquestes detingudes. En total van ser nou detencions totalment arbitràries. Les persones detingudes van ser humiliades en tot moment. Una vegada a comissaria les van portar a una habitació d'una a una eh, on les despullaven i les insultaven amb diferents frases homòfobes com «Maricón, te voy meter la porra per el culo», «Eres un mierda de tio, no vames per nada de marica» eres més basta que una lija mentre la resta de detinguts i detingudes estaven a l'habitació del costat esposades al banc escoltant els crits de les companyes que estaven en aquesta habitació amb la policia es van produir més agressions físiques com per exemple vi un golpe con la mano en la cabeza del primero con tal fuerza que rebotó en la cabeza de la segunda, y tras esto dio una patada con la bota en el pecho del mismo detenido, lo que le provocó un shock nervioso con temblores e insuficiencia respiratoria. Pedimos un médico, pero los policías se rieron sin darle ni un vaso de agua. Y a Shons aclaran que es un extracto de testimonio de una de las personas datingudas. Algunes de les persones detingudes no eren ni, catalana, ni, cas, ni català ni castellà parlants i la policia els va negar l'accés a traductores que els facilitésin la comprensió del que estava succeint. Dos dies després una vegada van passar a disposició judicial van quedar en llibertat provisional a l'espera de judici sota els càrrecs de lesions, desordres públics, danys i resistència a l'autoritat. A una de les detingudes se li demanen dos anys i sis mesos de presó a més de 11.400 lerdos entre les indemnitzacions i la pena multa, i a la resta un any i cinc, sis mesos a presó i entre 5.700 i 11.000 lerdos. No existeix cap prova que avali l'acció d'aquestes persones sota els càrrecs que se'ls imputen, ja que les detencions es van produir de manera arbitrària, el que demostra la detenció d'una noia que només passava per allà. 5 de les detingudes van presentar denúncies contra la policia nacional per tortures, maltractaments i translesbo-homofòbia rebudes a comissaria. Aquestes van ser arxivades dues vegades pel jutge fins que es va enviar a l'Audiència Provincial la qual va ordenar una investigació dels fets. A la citació judicial on havien de declarar els policies denunciats no van aparèixer els directament imputats i finalment una vegada més es va arxivar la denúncia. Després de quedar la policia una vegada més impune dels delictes de maltractaments i tortura que van cometre, ara mateix estem el judici que es celebrarà el 27 d'abril que en el pitjor dels casos comportarà l'ingrés a la presó i un total d'indemnitzacions i pena multa de 80.000 lerdos per a les seves bueno, per les, no persones detingudes. Vista la gravetat d'aquests fets, exigim l'absolució de totes les detingudes i denunciem la impunitat amb el cos nacional de policia amb què el cos nacional de policia actua i menteix els maltractaments, tortures, agressions i humiliacions les homotranslesbòfobes rebudes d'aquest cos policial per les nostres companyes i us convoquem el 27 d'abril a les 10 del matí amb una concentració al passeig i companys al davant dels jutjats i ens diuen també estigueu atentes a més convocatòries. N'hi ha una adreça d'internet que és assembleacuirbfn.net amb la que podeu consultar i bueno, pues, buscar més informació. Endavant. endavant, endavant. El que està clar és que eh, en qualsevol terreny sempre ens toca rebre el mateix. No? Tu montes una mani per una qüestió com el tema de, de l'alliberament sexual i et trobes acusat de lo mateix que podries ser acusat pues, en cas de trobar-te amb una mani per l'ocupació, amb una detenció aleatòria pel carrer no? el tema aquest de resistència a l'autoritat, desordres públics lesions, no? és el clàssic mètode no? bueno, una vegada més queda clarament eh, demostrada quina és eh, la, la diguéssim, quin és el tarannà no? dels cossos policials no? i l'esforç de la seguretat de l'Estat que només que fan que reproduir no, l'esquema d'aquest estat no? sexista, masclista patriarcal i garrulo, molt garrulo perquè realment actua d'aquesta manera doncs és molt, molt garrulo la veritat Bueno, eh, també tenia una altra nota petita uh -huh. que això ens ve de la setmana passada dels botlletins Fosurpa i Contrainfos, que uh -huh. ens parla del tancament del casal antiprovisionista de l'associació lliure antiprovisionista allà al carrer del Salvador, número 1 ens diuen que uh -huh. el 18 de febrer la policia amb desmesorets mitjans repressius ens especificen antivalots secretes i personats de jutjat han tancat per la força el nostre local, l'històric casal antiprohibicionista de Barcelona, i ens diuen doneu conto de que som els més veterans del moviment antiprohibicionista i canàvic de l'estat espanyol. L'ALA existeix des del 93, el nostre casal des del 99. No hi ha cap acusació sèria. única diuen que l'any 2006 no els hi vam comunicar a l'inici de les nostres activitats culturals quan l'ALA des dels anys 90 portem fent milers d'activitats de tota mena manis, festes de Sant Caruto, xerrades vídeos, fòrums, poesia etc. Pel nostre local han passat ha passat tot el món i ens parlen de persones molt reconegudes amb el tema de, de les drogues com seria l'Ussó, l'Escotado, el Gaspar Frana el Jonathan Ott i una sèrie de noms de persones pues, que estan ficades de quatre potes en aquest tema de, de l'antiprohibicionisme amb el tema de les drogues i tota la hipocresia social, política que hi al darrere i tot el negoci del mercat negre diu pertanyent al ENCOT que seria una com una mena de de, bueno, doncs pues d'un organisme però sí com una mena de grups que treballen amb el mateix a nivell internacional us demanem la vostra solidaritat i la màxima difusió d'aquest gravíssim abús de poder l'ordre ve de la regidora de Ciutat Vella i diu a Barcelona els regidors de districte són com alcaldes de barri amb molts poders que abans tenia només l'alcalde de Barcelona aquesta regidora es diu Isier González de, del districte de Ciutat Vella, carrer de les ramalleres número 17 de Barcelona uh -huh. i diu que eh, ens animen a enviar cartes de protesta que diguin no el tancament de l'històric casal antiprohibicionista de Bala al carrer dels Salvadors número 20 baixos i reapertura immediata també es poden enviar faxos i e i tal i això ens envia a la gent de l'associació lliure antiprohibicionista uh -huh. una mostra més de la hipocresia també perquè realment si l'argument és aquest de que l'any 2006 no es va comunicar l'inici d'activitats culturals a dintre d'un local que pertany a una associació o les persones que els fan servir són membres d'aquesta associació, què s'ha de notificar? D'allà? De què van? No? Recordo la mateixa jugada que va fer Ateneu Libertari del, del Xino. Yeah, yeah, yeah. una mica el mateix, no? Aprofitar aquestes aquesta seves seva per es gafar i estapar locals socials. Mm -hmm. I, bueno, I aquí quedo les, les informacions que volíem tocar, també recordar-vos això una mica per sobre, eh, que estem en plena Jornades Marcofeministes, que duran tot el mes de març del 2009, doncs ens, eh, ens preparen, bueno, ja han començat xerrades i tallers sobre aquest tema que sapiga tothom que les xerrades són mixtes i tindran lloc a la Fundació d'Estudis Libertaris i Ancosindicallistes al carrer Joaquim Costa 34 de Barcelona. i els tallers són només per a noies. Degut que hi ha un número mínim i màxim de participants es prega que les interessades s'inscriguin mitjançant el correu electrònic, que aquest correu és libertari stnthotmail.com i bueno, pues això que animem a la gent interessada en aquest tema doncs a que es posin en contacte amb aquesta adreça qui vulgui participar en els tallers o apropar-se fins a aquest espai per assabentar-se de quin és el programa uh -huh. i doncs dir així que el més proper serà el dilluns dia 9 a les 7 de la tarda, una aproximació a la prostitució perspectives hibertàries a càrrec d'una persona anomenada Laura uh -huh. el dimecres dia 11 a les 7 de la tarda, com destruir el patriarcat des de l'aprenentatge, a càrrec de Teresa Roger Riva, uh -huh. i el divendres 13 a les 7 de la tarda, feminismes de la transició, a càrrec de Concha Iras Carmona i bueno, d'aquí fins a final de mes tenim unes quantes xerrades i això llest, sembla tot molt interessant i és d'aquí animar a tothom a participar en aquestes jornades i si més no qui no pugui, doncs pues així a sensibilitzar-se amb aquesta realitat de lluita uh -huh. i d'alliberament que bueno, pues amb la que nosaltres ens solidaritzem des de sempre, uh -huh. ja ho hem dit altres vegades, i això em recorda una frase que vaig escoltar fa poc, no? encara som massa masclistes, uh -huh. no? però això no vol dir que no estiguem intentant expulsar-nos aquest merda, no? I bueno, doncs aquest és el nostre sentiment, no? Perquè ens encanta veure com les persones que estan oprimides, doncs, es revelen contra aquesta opressió i lluitant d'aquesta forma oberta, no? Una mica amb la línia, jo eh, ho recordaré, no sigui sense aixecar ampolles ni res, però em recorda la línia de la gent dels MUF o d'altres filosofies, no? D'elles de, tirant davant, no? Mm -hmm. El que no pots fer és dedicar-te a combatre el sistema, mm -hmm. El que has de fer, que t'mates has de fer, lo que pots fer o lo que és més productiu és que desenvolupis la teva pròpia alternativa i la portis a a terme dia, a dia no?, que mm -hmm. això és el millor boicot que li pot fer a l'Estat i el millor favor que et pots fer tu mateixa, és no? okay. I bueno, doncs dit això ens queden uns 15 minutets de programa, uh -huh. si té de gust els podem dedicar-lo a de la lectura, d'aquesta de Constat. Sí, digues. <coughs> bueno, doncs <coughs> per qui no sàpiga... <coughs> Ah, en aquest llibre es narren uns freds que van passar pues, el, precisament aquest mes, aquest mes, del, any març, mes de l'any 1921. Març, mes de març. Ja es venia gestant de molt enrere, de fet el llibre està molt ben parit, estructurat amb pocs capítols, de fet són sis capítols i ens contextualitza molt el moment històric el primer capítol de crisi del comunisme de guerra ens explica eh, quina era la situació en aquell moment no? després d'esclatar de, de la, de, bueno, doncs, la, la revolució i bueno, els fets de la guerra civil que van durar em sembla que fins al bueno, 17 o el 19 encara s'estaven donant d'hòsties no? el, el règim comunista va posar en marxa el que s'anomenava el comunisme de guerra. El comunisme de guerra és una, aquesta política, pràctica política que es van entre cometes veure amb l'obligació de, de, de, de tirar endavant poder assolir el seu objectiu revolucionari, no? Però eh, bueno, s'ha de dir que podent els seus moments va ser prou efectiva però realment tenia un efecte secundari molt, molt xungo i és el que eh, bueno, es va establir un, un control molt ferm, militaritzat uh -huh. de tot el que eren els recursos de la, la Rússia i eh, adreçats directament a, a, a, a bueno, doncs per una banda a l'exèrcit roig uh -huh sustentar l'exercit roig per eh, aconseguir guanyar aquesta guerra civil i al mateix temps pues, per sustentar els, els càrrecs que aleshores estaven tirant endavant tota la qüestió política, no? Uh -huh. Llavors ens doncs que, que la crisi del comunisme de guerra entre, comença, començaria en el moment en què eh, els efectes d'aquesta guerra civil ja es van atenuant uh -huh. el conflicte bèl·lic ja es va localitzant en petits llocs molt concrets i la Rússia, un territori molt molt estens la majoria del país doncs ja regna entre cometes la pau uh -huh. però se segueixen practicant les pràctiques del comunisme de guerra que consisti i en, en anar a grups militars al camp a buscar el, els aliments, no? el gra i bueno, doncs el, el producte de, de, de l'agricultura que consistia també en agafar tots aquells elements de, que es podrien canviar, no? elements d'ús que es podrien canviar per aliments a les ciutats no? Cosa, doncs, jo sé, el que serien coses de tallers d'artesania o coses aquestes I inclús el, el, el, el que serien el, els temes de la indústria també no? òbviament aquí ja entrem en, en, en, en escena el tema de la, dels obrers i les obreres no? que anaven a currar i tal llavors cada vegada un havien menys eh, per la seva feina no? i, i bueno, també doncs, dic que s'havien prohibit coses com el, el canvi no? de, de, de, de coses no? s'havia prohibit que la gent agricultora conservés eh, el gra per poder sembrar l'any següent, en teoria no estava prohibit però el, aquests, eh, aquestes patrulles militars pues, abusaven del seu poder i llavors robaven tot, inclús els animals tot, llavors això va acabar un, un, un estat de misèria molt bèstia i al mateix temps, un desencant per part d'aquesta classe treballadora i la gent camperola que realment havia lluitat per què es creia l'objectiu de la revolució uh -huh. llavors per això és la crisi del comunisme de guerra no? uh -huh. el segon capítol que parla de Preto Orado i Kronstadt uh -huh. doncs ens parla una mica d'aquesta zona que estaria doncs, a la zona nord eh, nord oest de la Rússia, gairebé tocant a Finlàndia amb una zona del golf, a de Finlàndia és una zona molt concreta, uh -huh. doncs contextualitza ja l'espai físic com passen els fets, ens explica tota la història d'aquesta zona, doncs on n'hi ha uns eh, uns fortins militars i tals que, bueno bàsicament n'hi ha molt mariner, que, que els mariners d'aquesta zona històricament sempre s'han destacat per la seva rebel·lia, no?, uh -huh. perquè no accepten l'autoritarisme, no accepten accepten els oficials, no accepten aquesta sèrie de qüestions i que els ràpid pues, eh, es revolten davant de qualsevol història que no els hi moli i d'aquesta espontaneitat a la que parlàvem abans. No? Llavors també ens explica una mica la situació en la què passen els fets pues, perquè d'aquesta gent mariners de crosta doncs, eh, resulta que davant de tota aquesta situació que es vivia clar, molta d'aquesta gent marinera havien, venien de famílies camperoles i tal, llavors en l'últim permisos que havien tingut després d'haver de, estat allà en el front, doncs pues, havien anat a veure les famílies i havien vist en quina situació de misèria estaven. Llavors clar, era com una mena de desengany, no? De dir, hòstia, jo he estat allà partint-me la cara hòsties per un objectiu i quan vaig a veure com es materialitza veig que que estan fent que ens han matat allà al davant amb armes i aquí ens estan matant de gana, no? Sí. Llavors la gent estava molt descontenta sí. i llavors després ens parla que aquest descontent també ens explica com estava allà a nivell del que serien els derrotats de la guerra civil, no d'aquests sectors russos, dels blancs, que s'anomenaven els blancs, que eren les tropes seristes, no? uh -huh. imperialistes, que s'havien disgregat por ahí, certs sectors de dretes intel·lectualoides que estaven per allà repartits per Europa, uh -huh. com també des d'aquests sectors s'estava observant el que estava passant i n'hi havia uns interessos posats que al final també ens explica que no es van materialitzar doncs, perquè les coses van anar d'una altra manera. Uh -huh. Llavors, el primer assalto, que és el capítol 4, ja ens comença a explicar com hi ha la penya de Kronstadt uh -huh. uh, directament per fer amb el règim uh -huh. i de decideix oposar-se en els objectius del, del, dels bolxevics bàsicament comencen ja a donar-se en compte que aquí el que està passant és que els bolxevics els han utilitzat a ells i a d'altres sectors, en realitat a tot el país consideren, uh -huh. però encara creuen en l'objectiu comú creuen que és possible que això pugui ser degut a que els, a les ambicions dels bolxevics doncs, són tals, o pasquals o el que sigui, però que, com, encara tenen en comú l'objectiu per la revolució i que aquí el que passa és que els bolxevics doncs, han fet aquesta sèrie de coses de manera i llavors han de deixar de fer-les d'aquesta manera perquè les coses puguin continuar endavant. No? Llavors ens, ens diu el següent capítol del programa de Cronstadt. La gent d'allà s'organitza, el seu objectiu és el lema que que després ja l'havien tret ells abans, però després el Lenin va fer servir durant la revolució de tot el poder als soviets, que els soviets eren com una mena d'assemblees uh -huh. populars que funcionaven a nivell ducal, per tant per, hi havia soviets tot arreu i estaven composades doncs, de penya de tota mena, de gent que estava afiliada en partits o gent que no. Uh -huh. I llavors aquests, aquestes menes d'assemblees eren les que decidien una mica pues, amb, amb la línia d'aquella del Consejo de Sabios, no? de, de la les tribus índies o lo que sigui uh -huh. doncs decidien una mica cap on anaven les qüestions de cada localitat no? uh -huh. llavors eh aquesta gent de Kronstadt decideix partir peres amb el tema i, i amb el lema tot el poder als soviets, que al final acaben remodelant i diuen tot el poder als soviets sense partits uh -huh. vale? com a denúncia del partit comunista que està monopolitzant tot i sobretot pues, en, en concret amb els bolxevics uh -huh. I, i llavors fan un programa de diversos punts en els que parlen de coses com la llibertat d'expressió uh -huh. parlen de coses com eh, la llibertat de participació diferents grups, no? diu que els bolxevics estan monopolitzant amb perjudici doncs, dels socialistes eh, revolucionaris, que seria un altre sector, també d'esquerres dels anarquistes, dels menxevics que també seria un sector no tan d'esquerra però tampoc de dreta o més central i tal però que tots amb el seu origen havien lluitat amb un front comú per alliberar-se de, de l'imperialisme, no? I amb, amb d'aquesta revolució llavors bueno, vas posant una sèrie de punts que s'acabi el, el tema de les requisicions d'aliments, que són aquestes patrulles militars que van a, a robar literalment al el camp els recursos de la gent mm -hmm. i bueno, una sèrie de punts en els que eh, bueno, plantegen en el govern central de que bueno, pues, miren, aquestes són les nostres reivindicacions si ens posem d'acord amb això pues ja està, tan contentes no? mm -hmm. però clar, això ho fan su suprimin el poder voluntari que ja ha con estat, no? De formar un un un comitè, no, revolucionari provisional que diuen. Uh -huh. I, i llavors diem, aplicant aquesta llibertat i que, que desitgen per tothom aplicant-la ja de forma immediata no? agafen i destitueixen els oficials, els posen un calgui sense fer els dismal ni res Parla de què es fan assemblees molt multitudinàries de milers de persones en una plaça d'allà on hi ha traïció de, de, fer, de, de, de fer aquest ús de la plaça no? on deixant que participin representants bolxevics com eren els el que era un, un capitoste dels bolxevics allà a Petrobrat i a la zona i tal, doncs no? pues com deixen que aquest i d'altres vagin allà i donin la cara i com intentar intercanviar històries i com aquest eh, punt rebel d'ells pues, fa que, que els abutxen, no? els, que els, els diguin de tot quan surten allà i els amenacen, dient si no vaixeu del burro o pagareu car no? per a aquell orgull bolxevic i tal. I, bueno, I així segueix la història. També ens explica... Llavors ja per fi a l'últim capítol de la repressió de com la cosa ja doncs, acaba passant d'aquest any obscur en el moment en què els botxevics no només no entren al trapo, que aquí ens parla d'intents doncs, de gent anarquista com era l'Aiva Goldman o l'Alexander, eh, no recordo el nom, també que estaven parlant en aquell moment uh -huh. i van xerrar pues, amb els bolxevics que hi havia a Petrograd uh -huh. per dir-los, bueno tio, o el sea, que estan plantejant amb el seu programa no és res descabellat uh -huh. els podria arribar a alguna mena d'acord uh -huh. però l'orgull bolxevic no, no volia permetre, no? O sea, això ho veia com una mena de, de concessió que no podíem fer, no? Uh -huh. Teníem que mantindre el poder perquè ve de la revolució a tota costa, no? I uh -huh. I bueno, llavors la cosa arriba en un punt en el què el tio, com que el, el que escriu el llibre és un historiador, el tio passa d'especulacions normalment el tio està amb un llibre molt, molt ben documentat i al final n'hi ha doncs, gairebé cinc planes amb les que n'hi ha doncs, bueno, referències a tota mena de documentació, a tota mena de fonts de totes les bandes des de la Rússia, dels anarquistes dels propis rebels de la revolució aquesta de la, de la revolta aquesta bueno, dels, dels bandos, dels imperialistes a de tot, un llibre super ben documentat Llavors, el tio explica quines eren les especulacions que feien els els no? I també ens ens arribeu a posar amb la situació de di a veure, és possible que un, en una situació com aquella amb la que l'exèrcit Roig estava acabant no, amb, amb, amb, el, amb el que eren les últimes eh, conatres de violència armada per al tema de la revolució, però clar, això a costa d'un desgast del país superbèstia i de la moral de la gent superbèstia, doncs hòstia, també es podria entendre que aquesta gent digués que no ens podem permetre el luxe de que aquests d'aquí daven diguin com hem de fer les coses perquè que això pot ser un brot de contrarrevolució que permeti que els que acabem de fer fora tornin a entrar i això posaria en perill total la història i tal el tio arriba fins a aquest punt d'anàlisi però ens diu que, que no, que caca de la vaca que no són Montsergas, que en realitat tot el que va passar estava molt ben orquestrat i que realment ho van fer servir amb uns fins molt clars per que després va ser el règim soviètic de la Rússia, no?, aquella mà de ferro que uh -huh. va estrangular el, el poble, no?, uh -huh. llavors, bueno, l'agent de Gronstadt arriba fins al punt de dir, bueno, doncs ens amenaceu amb armes, ens defensarem amb armes, uh -huh. realment tenien capacitat per fer-ho, i així es va demostrar, i això el dia 8 de març, si no m'equivoco, comença amb les hostilitats, uh -huh. perquè l'exèrcit roig se'n va cap allà, a dels fora hòsties mm -hmm. clar, els bolxevics no eren idiotes òbviament, ja s'havien muntat perquè el tema aquest de Cronstadt seria com una mena d'illa i per tant estava aïllada de la, de lo que era la, de la península o el que seria el territori continental i llavors ja s'havien muntat prèviament perquè els subministraments que arribaven a la illa cada vegada fossin més escassos perquè en cas de que passés el que va passar aquesta gent no pogués resistir durant molt de temps L'historiador parla que aquests, eh, els que es van revoltar van cometre un error, i és que això va passar al mes de març, i si hagués passat al mes d'abril la cosa hagués canviat molt, perquè al voltant d'aquesta illa, en aquell mes de març, tot era gel, i això permetia un atac d'infanteria per sobre del gel, mm. i si haguessin esperat al mes d'abril el gel s'hagués desglassat, i això hauria impossibilitat un atac d'infanteria. Mm. Llavors, això ho diu perquè entenguem la bona fe, que ell, considera que tenien aquesta gent realment a mi m'han caigut molt simpàtics uh -huh. I, i bueno pues recomano la lectura molt perquè és una gent de molt bona pasta uh -huh. que no només volen això per ells mateixos i s'atreveixen a posar un pràctica a in situ i ja, a tirar endavant i fer una publicació i tal, sinó que ho feien i animaven a la gent a seguir-los per, perquè aquest exemple es, es propagués per tot arreu amb no? allò de si, si és bo per mi, però pues ho desitjo per tothom però no d'una forma dogmàtica ni sinó al contrari, una forma uh -huh. més llibertària no? uh -huh. i bueno, doncs arriba un moment que, que les forces defegeixen clar, no hi ha aliments, la gent estava molt mal equipada fotia molt de fred, parla de que la gent havia de lluitar molta gent doncs, amb sandàlies per sobre del gel uh -huh. no tenien gaire bé aliments, no tenien recursos arriba un moment doncs, que és bueno, doncs una qüestió de desequilibri a vegades va acabar ensorrant tot uh -huh. molta gent va marxar, parlant de fins a 8.000 eh, refugiats a Finlàndia Mm -hmm. i bueno, Mora Deja el sistema soviètic bolchevic va triomfar no? això va servir d'exemple per, per, bueno, per fer servir o sea, per aplicar la seva mà de ferro després mm -hmm. i aquí està la història mm -hmm. jo recomano la lectura perquè realment ja se'ns acaba el temps, jo explicaria moltíssimes coses perquè m'ha entusiasmat moltíssim mm -hmm. però n'hi ha una frase que, que no sé si la sabré trobar mm -hmm. que diuen que, que clar, o sigui sea, algú valora que l'error d'aquests rebels uh -huh. va ser esperar un atac per part dels que en aquell moment uh -huh. pues es van autoritzen el els seus enemics. Uh -huh. Diuen que si haguessin pres la iniciativa uh -huh. i haguessin atacat Petrograd uh -huh. o Oranimbaum, que és la ciutat del costat, uh -huh. probablement les coses haguessin canviat i tota aquesta gent obrera que estava també putejadíssima, que inclús en algun moment s'havia parlat de fer manifestacions en suport i de fer vagues i tal, s'hagués posat al seu costat si els haguéssin tingut allà. S'ha de fer iniciativa sempre. I diu que precisament aquest és un error que en la, en la història de la revolució sempre costat estat molt car. quan has esperat que l' damic vingui, quan has posat amb una postura defensiva, amb una revolta, sempre s'ha se acabat ensorrant sobre el clau i està bé, està molt bé, bueno, llavors no m'estendré gaire, només recomanar la seva lectura, dir que aquest llibre l'edita, l'Ateneu llibertari del Besòs, uh -huh. que no, no he vist la data d'edició, uh -huh. uh -huh. però, sí, però sí, segurament, segurament. Uh -huh. Però que qui vulgui més informació, doncs, bueno, n'hi ha una adreça que és www.albesos.tk uh -huh. i una adreça que és albesos.org uh -huh. i eh, s'hauria pues, de demanar per la distribuïdora Ràbia i Cultura, que és la gent qualitat, aquest llibre. Doncs uh -huh. ja per últim dic aquest tio, el Pol Ábri, que ha escrit altres llibres i... Mm -hmm. també històric sobre el tema i on sembla que es diu anarquistes a la revolució russa una mm -hmm. cosa semblant mm -hmm. i bueno, doncs pues això un altre dia ja xerrarem del tema perquè mm -hmm. doncs, realment re, només una mica així en breu no? Ah si sí, i tant, bé no bueno, es faltaria, <laughs> Només faltaria no es faltaria, clar no, clar, no. clar trepitjar de llibres aquí, quan bueno, no. aquestes coses ja les trauré, però que per ser fixa't anar als bitllets, va passar a algú que tu coneixes que va vindre de Cuba fa molt poquet. La República de Cuba, ah. uh -huh. som de aquí. I n'hi ha un altra que també és molt, xun, molt xulo. Uh -huh. <laughs> aquí deu ser el -se Che Guevara, però aquest va ser director del banc, director del banc de Cuba i va renunciar al seu lloc de director del banc per anar a fer la mesura a Latina Amèrica sí, i ara n'han fet un, una icona no? mm. sobre això de, de les lluites dels anys 20 mm. ara estan fent una pel·lícula que, que és la segona versió del doctor Silvago no? mm. he parlat amb gent que ha vist aquesta pel·lícula i diuen que és la segona versió si se la van fer per televisió l'altre dia no el cas és que els que havien vist la primera versió que la va fer un un director de Omar Sharice, sí, sí, sí. eh? CCE, Paco D'Osorio, hi havia una escena quan es revelen els, eh, els soldats durant la Primera Guerra Mundial perquè s'ha de tenir en compte això, que la Primera Guerra Mundial va ser simultània a la Revolució Botchevíc. Mm -hmm. És veritat, cert. Va ser simultània. Llavors, en 1917, quan es comença a revoltar les unitats militars de l'exèrcit del SAR, hi ha un moment que un oficial s'enfila sobre d'un bòtil, d'un bidó, i des de dalt del vidó, amb la pistola a la mà, està arengant a les tropes. I tot un plegat, un soldat ja grandet, dels més grans de la colla, agafa el seu fusell, apunta l'oficial i el mata. El mata de tal manera que s'enfonsa dintre del vidó d'aigua, mora per la bala, però a més mora ofegat dintre del vidó i va, va caient a poc a poc. I això simbolitza la rebel·lia del poble obligat a defensar amb les armes una causa en i treu. Mm. Doncs aquesta escena, a la segona versió del doctor Cibago, està suprimida. Ah, sí? Això és el que m'han explicat els que l'han vist aquests dies. Vaja, vaja, Sí, la manipulació de sempre, no? Vaja, vaja, però sobre això volia fer la última reflexió en plan ràpid, perquè... Llegint el llibre m'he recordat d'un col·lega que una vegada xerrant xerrant em deia als nazis, els nazis, abans que els nazis, o sigui, els nazis van aprendre els bolchevics. Jo li mm. vols dir? Sí, sí, diu el tema dels cens, que els nazis el van dur fins a un extrem brutal. Els cens, censar la població. Els russos ja ho fet abans, els bolxevics ho van fer abans. So, el tema de la propaganda, que també deien el Gó, el Gèves i tal, i no sé què. Diu, els russos ja ho havien fet abans. Mm. I aquí hi ha ja no, només els bolxevics uh -huh. per això també aquesta gent parla de la llibertat d'expressió, perquè en aquell moment Rússia era un herbidero, uh -huh. un herbidero i hi havia publicacions de tota mena tot arreu una mica com aquí a la república a la zona república que és deia que hi havia milers de publicacions de tota mena no? i uns naturistes i els altres llibertaris els altres de sexe i no sé què i tal doncs aquí igual amb el seu rotllo també no? amb la realitat social d'allà no? oh. I, i després els nazis van agafar tot això i van arribar a policia fins a un extrem superbèstia. Sí, sí, sí. vale, i, I també, pues, ja que deies això, no se'ns que durant una temporada llarga Stalin i el Hitler com a capítols tres dels dos règims van estar com aliats. Com a bonició. I tant. Es el ministre de d'Afers Exteriors del Hitler, es deia Gribentrop, i el ministre d'Afers Exteriors de l'Estàlin de es deia Molotov. I el Molotov i el Rubentroff van, van sortir d'abracet, però literalment abracats, de la sala de negociacions l'any 39. Volem dir, bueno, doncs vosaltres us mengeu aquesta part del ruper, nosaltres ens mengem l'altra part. Després van trencar el pacte, clar perquè la Segona Guerra Mundial va anar evolucionant d'una manera que va fer que el pacte amb l'Otoff-Ribben-Trop el ah, s'estrenen els papes, però van començar pactant, ja ho crec, que sí, amb I va ser quan l'Estàlin va deixar caure la Segona República Espanyola, va suprimir tota l'ajuda en sec, que l'Estàlin va deixar la República Espanyola, va suprimir tota l'ajuda en sec, i va deixar la república sí, sí, sí. sí. sí, sí. bé, bueno, seguirem xerrant se'ns acaba ja el temps del programa bueno, ens han passat uns minutets sí. res, només recordar-vos que continuarem la setmana que ve que la setmana que ve en directe a Radio Contrabanda 91.4 de FM, el programa serà de 10.30 a 12.30 de la nit, dijous que ve i Penya, que ens esteu escoltant al 104.5 de l'FM Ràdio Bronca, Ràdio lliure. doncs pues, sapigueu que dijous de 10 a 12 divendres de 11 a 1 i dilluns de 1 a 3 de la tarda podeu escoltar en repetit aquest programa i no us oblideu mai del tema podcast, penya, internauta que llavors ens podeu escoltar gairebé en qualsevol moment despedirem el programa d'avui escoltant una penya que es diuen diu Nagatocles que és bueno, pues una dades que acabaven començar cap a finals dels 80 a fer música que bueno, seria una mica la segona fornada de penya que es va aliar amb el tema del greencore encara que aquesta gent s'autoveteixen com a cor al seu tema de música estil musical eh, punxarem un tema que no és tan cafre que és més bueno, un tema així a mig temps que parlaria una mica de la bogeria, es diu lunàtic i ens parla una mica de, des del seu punt de vista doncs, de com se sent la persona que en aquesta societat boja doncs, és calificada de boig no? en a quina situació arriba seria una mica de denúncia de tot el que hem estat parlant no? de tots aquests desgraciats i desgraciades que pretenen que les coses funcionin d'aquesta manera, que nosaltres treballem per elles perquè elles eh, hagin de treballar, i també com un, com un punt d'estímul per nosaltres, ja, per el que dèiem abans, no? de posar-nos les piles, de llegir un llibre la setmana, de saber ser capaces de tirar endavant amb tot això, no? I bueno, doncs pues que ens ha encantat tenir-vos per aquí, com sempre, i que la setmana que ve continuarem, no? no? Molt bé, salut, davant i bronca. Clar que sí, molta bronca, i contrabando també. Molt vale. bé. Vinga, doncs, pues, ara queda la música, esperem que us agradi. Salut is much more.